Buongiorno, buongiorno. Good morning. Good morning. Jes, mirëmëngjes, mirëmëngjes. Gzuar uh, muajin shkurt. Gzuarë. Mirë e kam po? Pa pam. Mirëmëngjes i çdojve. Mirëmëngjes muajin e mbar. Muajin e mbar Altinit, Oltës dhe Lorit dhe muajin e mbar Gjitëjub. E kujto që jeni miqdashur, ne ju përshëndesim dhe ju urojmë një ditë fantastike nga klubi i mësuesit këtu në Club Fem në 100.4 dhe ekrani Klan Plus. Çdo mirëmëngjes me juve, banda me pesë veta. Ëh. Dhe ja ku është muaji i ri, i ri. Tam. Lëzetë që mësot, filoj, shkurti. Me i shkurti, 28. <të> Sa ka këtë të ditë, 28 ka? Okej, okay, shumë, wow, më në fund. Se këja nari, me thëmë drejten, jo vetëm mua, edhe ty, po kam është shumë në njështë e tjerë. Ishtë <të> me i gjatë <njëtës> fështë <dhete>. duet. Ishtë skandalosë. Ishtë skandalosë. Ishtë dhe pak i gjatë, me thëmë drejten. Së kam fjallë të themë për këtë muaj. A dhe ty? Të meri gjatë. Tani u sapo vura, nuk e kam telefonin këtu, por uh, sapo vura në faqen e imën në Facebook. Ta. Gjithë një kështu, një tip uh, postulatet lezeshme që më pëlqeu edhe thash po e vendos atë. E gjeta rrugës. E gjeta në internet. Mhm. <laughs> Ishte një foto e një pyllja, diçka e tillë dhe është një shprehje Anton Chekhovit, është shkruar në balltë atij. Që thoshte: Njerëzit nuk e vënë Renës është dimër apo verë kur janë të lumtur. Oh, sa vërtet është më mm, e bukur. Me poshtë është Anton Chekhov. Që nëse ke një dyshim që është e bukur, kur e lezon edhe pasadhtua po, që ka shume bindesh. Po. <gjuhi> do mbak pështypje apo jo? Pa gënjeshe. Edhe po mendoja këtë, se çfarë do të thot. Që njerzit se vënë re nëse është dimër apo ver, kur janë të lumtur, se kanë mendin gjethiu me sa të duket. Të njëri tjetër. Po ndjen mirë, kështu që. Po. Ësëverë çan dot përrë. Ësë interesant, është një lloj izolimi pra. Prandaj më pëlqente. Po, të shohim se çfarë do të jetë shpreha pastaj, që jeri e ka përgatitur për mua, për ju, për të gjithë ne. Ai është zhirtaria këtu, vetëm mjeset, kishte kështu si është. <tër> Personazh shumë i bukur. Thank you. Çehovi. Çehovi. Është i <tër> mirë drejthi. A kush e ka Jeri? Po. Po. Unë kam gajë një grua. Olga. Shpresoj të shoh. Ja Antoneta çe. Çehove. Uh... <tër> <tër> <tër> Ja, nëse jutërën e unë është bulloj Se kush është? Ja, dhe është bulloj Vetëm se kush është, po mos në e thuaj se qëvarë Koko e Chanel Jo, Koko e Chanel, mm -hmm. po Në ti, kjo është bënd të Koko Po Me Chanel Me Chanel gjithë po, <laughs> Sa vjetë ka është sëshme Koko e Chanel? Kur ka oh, Se ma e mën, po ka Ka vide, po, po. Interesante kështu si tip Shumë Shumë veçantë Kjo krio i per andorinë kam përshqibën unë që sot një jetë si ka ndruar jetë në 10 janar të vitit 1971. Do thosha <gudës> se jam për sa kohë. Mm Këta. Do të them para se vinte Secili pranë nesh. Mhm. Po. Hm. Interesante që është pak si ajo pyetja e nuk e di tani, se ajo ishte famshur, sigurisht edhe në kohën e vet kur ishte gjallë. Mhm. Mm se kam parë dokumentare gjëra për Chanel. Nuk e kam lexuar librin me të thënë drejtën. Po shumë influencs duket akoma. Ëh. Dhe është një nga ato pyetjet që vetë titkon. Po, kur bëjmë atë lojën tonë se a njohim kolegun, kolegen. Ëh. Mm. Një pyetje që unë s'uam të bër më thën drejtun, se sës... do e bësh sot. Nuk e di, mund ta bëj. Okej. Okay. Po pyetja është pak më shumë kjo. Do doje që ti ishe i famshëm, ëh, sa je gjallë dhe ta harrohesh më njëherë kur vdes, apo mos a njohursh famën tënde derisa mbasi të ndërë, dheri sa basit kesh zhgëjur dhe mbasi bësh realist i madh dhe, dhe, dhe, dhe, sh... ma. mm. dhe ke parasysh si çka ndodh me Bangkokun për shembull. Ëh. Që sa ishte gjallë nuk eso vlerësua. Ajse duhet. Një piktur pocaqi thoshin, por pastaj doli që ishte një gjeni. Ëh, tash i është apo ta sjojin të tërë? Është ke shihën. Do thënë, thënë sikur do duash të thyesh një pocaqi gjatë gjithë jetës. Dhe pastaj mbasi vdes. Më vdes. Le të sojë një gjeni, po themi. Apo të ngjeles pocaqi gjatë jetës dhe gjatë vdes. Ndryshe. Po ja, ja, ja, futja koha tash. Të të gjithë mund të bëjë këtë. Ne kemi gjithu. Kto fjalët nuk futja një pocaqi. Ti e rëzotoj. Kjo uh, pyetje ja, në vetvete mm -hmm. ka një gabim, se nëse ti gjatë jetës je ja, shumë i njohur dhe ke lënë veprat e tua pas, nuk është se ndalon pas vdekjes. Oheri, më thën drejtën, ke <laughs> për shkakun shumica përmendoj. e timave shqiptar, po të vdesin i harrojnë. Eja mirë, pastaj është edhe gjë nga nga kultura e. Po jo se mund të njohin tani. Flos për vete. Flasim, jo për vete po, flasim. Po jam këta artist këngëtarë që përsyesh që kanë Instagramin gjëran këshu. Ata do ta. Ja, a jsonë pemësi anjël, po mirë sigurisht ka. Kënga e tyra do të mbetet. Po ta së. Megjithatë, okay, nga fjala, nga fjala nuk nuk vjen gjë. Po sigur, ha s'po përmendas. Os ka gjë, nuk ka problem. Po do them, një nga këta që janë famshëm tani, po të vdesin, nuk është se do mbalmën shumë gjatë, do harrohen. Mirë. Po prapërndajt se më varet nga artiste, se nëse i artis shumë i mirë, prapë do kujtohesh. Por, po e hesh fare këto pjesë, se kjo ishte dilemma që kisha unë në kokë. Se janë në qitë vaqës zela. Që u la në hares, por një kohë shumë dhe gjatë. Po. Këshu që. Po. Nisa, unë nësë tijet do përgjigja, unë nësë taksej përgjigja. Atër e ma thuaj. Kësh po e mendoja me zë. Ma thuaj. Dozitja, e famshën sa e gjallë apo po, e famshën pas vdegë. Ma ka më shumë rëndësi se si ia ja, gjë tjetër sepse nuk e di nëse ka një jetë tjetër apo jo. Ati jo, jo, jo, jo, nuk e kuptova. Ti do zgjedh pikërisht të parë. Jo, jo. Nuk, ja, ja, nuk si ka si lidhje me jetën pas vdegjes ieri. S'më si kuptova. Ti shkon un, aty kudo që të shkosh, po pyetja çan do me jetën. Po pra, do të thash, do zgjidhja versionin e parë. Okej. Po s'a lidh me jetën pas vdegjes pra. Dhe kjo na çon më njëherë tek tema e dytë. A ka jetë pas vdegjes apo jo? Po pra, ka vërtetë. Pra më intereson sa jam unë gjallë, okay, nuk e rënd si kur unë nuk jam se çfarë ndodh pas. Sepse zot e di. Sepse nuk do ta nuk do ta di vërtet se çfarë se ndodh. Sepse ka rënd si vetëm çaditi domethënë. Absolutisht po. Okej, shumë egoiste. Faleminderit. Është jeta ime, kështu që. Lek, që për në leg po të ket tash i shem i gjallë. Në leg oke kuptoj. Unë vetë dia që do i leg, kështu që ndonjëso përse pyetit. Kthehem pas grupin e mëjisë të habim zyrtarisht edhe për ditën e sotme me Mishdashur Paradise nga George Ezra shkangaj par.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 This is tears of her and her soul do you bloody think you know it all and you wake in my time my time the time will live to never end in hell to skill to will be abroad after the world my, my heart my boom boom heart it to beat and it's a thumping and i I feelin I know you heard it from all those other boys but this time it's real is all in that I feelin it just ups paradise on to your bloody veins you know we're leaving you away if it feels up paradise on to your bloody veins you know we're leaving you away Durgjesa mi dashur në klubin e mëmjesit, mirëmëngjes i çdo orës 7:12 minuta un jam bleni këtu bashkë me Jeri. Mirëmëngjes. Altini Oltën dhe Lorin këy është klubi i mëmjesit. Programi radiofonik dhe televiziv që ju ndjek çdo mëngjes nga ora 7 deri në orën 10, kudo që të shkoni. Kudo që të shkoni, kudo që të jeni ndërkohë. Ne jemi nga Gazeta Ilika. Nga Tetani një frumzim për ditën e sotme i pir. Gja, thashë është nga Coco Chanel dhe është kjo. Coco Chanel. Mund të thrasësh kurt Coco, Coco Chanel. Kokua. Ko ko Kukua. Kukua. Kukua. Kukua. <laughs> kokua. Kokua. Kua, e e kokua. Kokua. Më panga kokua. Kokua. Po, e di kokua është pak e vështirë me thën tjetër. Kokua. Mundi të themi kako? Kokao. Mua më pëlqen kokao. Okej, okay, dakor. Okej, <laughs> kako, kako. Kako pino. Hajde jebi, hajde. <laughs> kako kokao. <kako. laughs> Endat më vjen se si do i triste. Atëherë, e rëndësishme është çfarë ka thon. Ta. Sa shumë shqetësimë largon kur vendos ti jeh dikush dhe jo diçka sa e di para se të vdiste apo gjatjetës jo jo e la shënim altin kur ikun botën tjetër sepse <laughs> për shembull ka qenë edhe para se domethën ke parësuj se është ajo pjesa kur vdesë ikën që i lë fare domethën ikën do këto po ai kam presion dhe kam një ditë dhe kam marrë fjalë e fundit që tha për shembull po marti ishte që jeta nuk mund të blehet me para atë mbylli syt po është vërtet ti po thua në këtë momentë ja nuk vdesën brapz në fakt edhe për këtë thash me para jeta nuk mund të blehet ose mund të ketë fond në gjatë shfarë diçka e tilur Por ju ke informuar ju do të ke qenë dhëndur me morfin, këta ka qenë shumë të smur. Është sigurt. Kështu që gjërat që ka thënë po. Nuk. Nuk e çenierm thua. Ma merr mendja, dikush e trajtonte në spital atë se e lënë kështu që duan të. Ja, shkojmë te Berlin Besadesa. Folkace. Mimjesi që të gjithë. Tani është rrada e vajzës tjetër në emisionin ton më i dashur është Olta që na informon mbi motin. Klubin e mëngjesit. 8 gradësh në këtë moment, 14 do jetë maksimalja për sot dhe 30% janë shanset për shi. Sot do të kemi vranësira dhe besojnë nga pasdite do të bëhet shi. Ah, vërtetë? No. Okej, okay, faleminderit. Nga ora 19:00 ose 23:00? 19 ose 23, mish. Faleminderit, të kam dy oraret. Faleminderit. Që çelori merr çadër se lagesh natën. <laughs> Domethën çadrën nesër. Pasi do të cin laget atë. Nesër me çadër patjetër. Okej, okay, po sot jo. Ja. Sot jo pra, vetëm vranësira sot. Në me tënë mere qadrë në nesër? A o të më ndikish për për njërshatë tësot? Mere që sënë të? Ajo. Po të thotë përshëmë, -të qadrë përjërshë. do t'ju duhet në fund javë, do të thotë që deri në fund javë, zdo në duhet qadrë, apo jo? Pa... Dhe duksion, po, oke, okay, në falim dhejë. Uh, falim dhejët Goca! Uha, uh shëtëndovi, Blindi. Nuk pëti, se qëka së të këtë. Po të rëshëj, Zëri? Po bërë e me veten. Jo, ja, isha isha bashkë me bashkë me Norën dhe një moment aty ishte dhe ishte ë um, ministria Ali dhe Ali Bejai, mm. dhe e drejtësisë de Alibeaj, po. Dhe ajo që po vinim re është ja Alibeaj. Mhm. Ëngjëla de Alibeaj. Po. Po. Dhe nose po ndicion aq më mirë. Isht uh, ministri. Isht ministri, po, i drejtësisë. Ka një një feeling. Jo një një kshu, ë uh, si thuaç spectre vokal, mhm. Mm shumë një. interesant. Radio. Bën? Bën lloj-lloj zëra, çajish për dublim me Marlon. Seriozisht, sillem këtu. Po ta dëgjosh me vëmendje, se nuk e vër rekure ashtu. Ne na duan njerëz për spote. Po ajsh, domodin flet në mënyra. E ka, nuk e bëj dot, nuk e nuk e bëj dot. Po flet mirë kështu. Duhet të dgjojmë një klip. Dhe pastaj pra, për një zot tjetër. Mm -hmm. Edhe pastaj s'është se kështu, sepse argumenti është kështu, ose mund të mm jetë -hmm. këtu, ose mund të jetë atje. E, domodin e hijste. Nuk troshon ndonjë. Shumë lezetshëm, po. Pojnë shikën e të më së meja veçfarë që po dhoshë Tjesht e t'i gjoja se u futen dhe në gjuhë shumë teknike këshu E merë këtu e merë atje me progur me këta ojqërët edhe Gjithësësi Se së duat t'i hujtë qërështjes t'jesht po them Ali Beja i ka shumë i mirë për... Uh, Mëndë shë një aktor zërë i janë sa konështë Dojsh të edhe aktor këshu Filbë është dhe mund t'a sho për shumë, në ca rolle Ja kom mairie, e ka bërë se mund bën një inspektor një shumë mirë. Një... Për çështje, ja gjëra i ka rregulluar, sepse ta bëi për nevojë, apo është pa punë tash. A nuk e di, nuk e, nuk e di. Ne jemi politikë. Shëndetë, fjalë vërtet, fjalë vërtet, fjalë vërtet. Por, por nuk pa, va, e di. Mund duket interesante. Kështu që mos u habi di nëse bëj edhe un tani. Zona të ndryshsh gjatë emisionit sot. Me të vlefshim për ju ve bajsa. Mhm. Shiqojim pak të vajzim këtu. Cila? Mm. Kjo kjo gocë akto. Ah. Gocë. Gocë, do të them. Gocë. Kjo çaj. E dia që do të ishte në realimi. <laughs> S'ka gjë. Kjo është indranuj. Indranuj është Të vjen në jetë kjo. Theo, e, e... kompanis PepsiCo. E? Kjo që ngal element gocën. Kompanisë ndërkombëtare PepsiCo. Nuk e vogël tash. Është janë 200, janë mbi 260.000 punëtor. Mm. -hmm. 260.000 thash. Doën çerek milioni. Shum punëtorë në gjithë botën të të kësaj kompanie, janë shumë brende të ndryshueshme që mm -hmm. komandojnë ato, por kjo zonë është koka e gjithë biznesi. Është një meshtre, po themi, e diversifikimit të kompanisë. Kompania ka pasur gjithmonë gazozë, mm -hmm. siç e thon, pijet ashtu, por përveç kësaj ka lolë brendësh të çipsave, të patatinave, gjerave, pipermendut pa gjitha tani këtu, që janë për shkak të kësaj, sepse këjo e pasi mundsi për ta ndryshuar, qet mos varet çdo gjë mm -hmm. nga një produkt i vetëm, që nesër pas nesër mund të mos bliet, do t'ju them kur fillisën në intervistë si shijet e ngrënit e të, të pirit ndryshojnë gjatë gjithë kohës. Dhe Normal. se gjëja e vështirë kur jeni një kompani kaq të madhe, globale, ku un kultura ndryshme haet ndryshe, pije ndryshe për shkakun se s'është e mm. njëjta gjithandej, si në Kinë, si në Çiprisi, kështu. Por duhet parashikosh se çfarë do të jenë duke ngrënë e çfarë do të jenë duke pëlqyer njerëzit 50 më vonë, 10 vjet më vonë. Çfarë do të jenë për shembull shqetësimet e tyre në dietë ca më vonë, edhe çfarë nuk do të preferojnë më për shkakun të gjithë i ikin sheqerit me vrap. Pra keti një produkt që nuk ka sheqer që e zvendcon këtë gjë në dhe, dhe është e vështirë, është vështir, shumë e vështirë të parashikosh se çfarë do duan, çfarë do duan e tipersh, kjo e bën shumë mirë. Dhe po dëgjova, më duk shumë interesante, prandaj doja ta silja këtu me që ishin gocat, me mm -hmm. shprehën e demotin dhe kjo vajzëve. Kur flisë se si përshëm, kur vjen te chipset edhe të ngrënit është ndryshe nga meshkujt e femrat. Dhe këta shkojnë dhe studiojn deri aty. Përshëm mund të thoshë ajo kur ha patatina, një mashkull ose mm -hmm. këto patatina që t lën ta lën ato shien portokallit të gishtat Tam. që mbeten ashtu? Një mashku, thos, ta, ose, të erin, i mashku thoshte ajo se djemtërin i leping ishat në mënyrë bujare ishte shpreha mm -hmm. që e përdori mm -hmm. vajzat nuk e bëjnë dot këtë domethën nga, nga gjithë studimin që kta kam rë mund të leping si. ishat apo i leping shumë pak fëshë mm -hmm. edhe forma e chipsave që po prodhojnë është e tillë që t'jet më e përshtatshme për një femër mos të, të lër ai shumë dëgishtat e këto gjërat e tjera ose thot për shemb vajzat kanë qef ti marrin gjërat në çantë Ai keminë paketimin e tilla që një produkt mund të merret në çantë me vetë. Se vdesin goca tot, kanë një <gjubi> gjë me vetë, po po e bëre. Ato qeseme patatinave që stan ze çanta, atëri si ja bën për këtë. Shkojmë thot ajo edhe në shtëpitë njerëzve. Jo vetëm se si duken produktet ona në supermarket, po shkojmë aty ku janë dollapet. Atë shikojmë, është kjo shishja ndoshta tepër e gjatë apo kjo kanonçia tepër e gjerë? Zë vend mira aty, janë modelet e frigoriferëve të kësaj kohe të përshtatshëm, do të janë zë. Hmm. Mendoj se ato kompanitë shitare për shume e bëjnë këtë. Që mendoj ai që paketimin e produktit të jetë i tillë që ta nxjerr frigoriferin zotri, se shitarët i kanë frigoriferë kështu dhe si hanzot dera, nëse e bëjmë kaq shtmall apo kaq pra shkosh edhe të të, të qemtosh deri tek ai moment në mënyrë që ta nxjerr çanta, ta nxjerr frigoriferi, ta nxjerr dollapi, se si njerzit dhe rrethtojnë gjërat kur i marrin në shtëpi, që të çesim më shumë, e çesim sa më mirë. Po un kam juar për shumë kohë mund ta mund ta mendoj që është mirë ta Guglos është në njerë këta Indra Nuin Se është një super zonja Dhe frimëzim për shumë gra Gjithë ndaj Këtë e mbas pak në kryurin e mgjesit Joyful tani nga X Ambassadors Me qëtashur I këzuër shumë Ashtu të të të këngës Edjojmë tani 721 Doctor's Notes Swinging votes I can't sign I stay here much longer Surely We'll die I lived a life Full of vice Passion and crime I can't say I'm perfect But I certainly Try to be Joyful Mirëm Gjesi Mirëm Gjes Shumë bukur kjo Ex Ambassadors Romantika Joyful Hej, kalaj me mishdashur për gjithë ju që jeni t'i folzat Serialit të njohur House of Cards mm -hmm. Nga Netflix Kalaj me në lidi me këtë Sepse në djetor Netflix kishtë njoftuar se do t'vazhdonte serialin Ekse vendosur në pezullim për disa kohë derisa morin një vendim lidhje me Kevin Spacey, i goditur me shumë akuza për ngacmime seksuale e të tjera e të tjera e të tjera, meqenëse rafala uh, Kevin Spacey një nga fiaskot më të mëdha të vitit 2017, sa i përket reputacionit dhe mënyrës se si e menaxhoi krizën. Ëh, mm -hmm. uh, që i ndodhi. Por uh, kanë vendosur që të sjellin dy aktorë të rinj për sezonin 6 dat fundit, i cili do fokusohet tek personazhi i Robin Wright, ëh, e një ndërleshësi Claire Underwood. Ëh, mm -hmm. shoqja e, e presidentit të tmerrshëm Frank Underwood. Shumë i ligaj jo, si personazh. Ja, deri në fund kë kush do e zvendësoj Kevin tani? Kevini nuk do të zvendësohet. Nuk do të zvendësohet, uh, ish do të largohet me skenar, kam përshimë okay. do gjeni mënyrë për ta për ta hequr. Për ta hequr mm -hmm. Por dy aktor shumë të mirë, të dy të nominuar për çmimin Oscar do i bashkohen sezonit të 6, mesa duket për të kompesuar ëtë fuqi yllë në Hollywoodi që lëbosh Kevin Spacey, janë mm -hmm. Diane Lane dhe gjithashtu bashkë me të është edhe uh, Greg Kiniar. Mm -hmm. Kje përësysh të të direktor. Këta do të luajnë Motore dhe Vla mm -hmm. në sezonin e gjasht House of Cards. Mm -hmm. Diane Lane uh, shume njërë, shumë filmat sajë, edhe shume Greg bigger, Kiniar, enda. gjithashtu një aktor shumë mirë, edhe këj me një numër shumë afimash që kanë ndryshuar goxha si në shën vitet. ë uh... Të dy këta? Jo, uh, ajo është okay, po këto nuk po e i nhijk jap. Jo, vërtet e ken? Po. Esplaqur këtu thua ti. Kan ndryshuar. Kan ndryshuar, është e vërtet po tash. Esplaqur. Normal, kalon ko. Vetëm janë lean. Dhe më pëlqen shumë. Daren Lane. Po. Po. Të cilin film? Anfield. Anfield-a. A duhet të thefronon tek Landfilli. Ja ja. Po Landfill-a përfondon. Po. O zotë, as brenda as brenda tapetit. Ë, het burrim brenda tapetit. Jo, jo, jo. Edha atë? Po, edha atë. Po këtë ç'e bën? Ësht no, ah, ai apo tipon? Os francesi. Edhe <laughs> Richardi brenda tapetit. Po për Richardi. Po ai do të merret Richardi. Oke, okay. uh, Richard uh, give <laughs> have have. Edh dash. Dashnorin e gruas. Po me këtë ç'bëri? Azje falë. Në këtë kujdes. A futi aty kod. Oke, okay, mirë. Po prandaj është akoma kjo. Unë mendoj që holli, oj, këtë çanë, ç'a ruash. Ndodh Shqipëri historia. Ndodh ande. Ndodh ande, po. Po, në territorin. Mm, çikoni? Kam mundsi, themun nga që kam qenë në Shqipëri që thon ko edhe më ka ndryshuar <gjellar> memorja e filmit. Në fund vdes gruaja, sipas. Në fakt nuk vdes gruaja tek në Facebook, por ashtu e gjej afiksuar. Okej. Shqiptaria n' Lemis, do të thotë çka tjetër mbahet top sekret në lidhje me personazhet e tyre, nuk diet se çfarë, vetëm që kanë motrat e vllaj. Mhm. Mm do të luajnë motrat e vllaj, por se si se qysh se kush janë ata në sezonin e 6 të House of Cards nuk di. E kanë ruajtur surprizën. E kanë hmm. ruajtur po. Okej. Okay. Ne do të spak, në të themi mbas spaghetunim që si tani është koha për një interpretë të shkurtër publicitarë, midh dashun, anën tjetër ka muzikë dhe anagram, e gjithashtu një pyetje nga aktualiteti. Oldam ka hequr një vretje diam, ka thënë se nuk kemi luajtur shumë. Po. S'kemi dhënë shumë duratë. Kjo është vërtet. Kështu që, që duhet që ta kompensojmë ne me luaj duke luajtur dy fish. Siqtaj jofutën dy aktorë nominuar për Oscar. Urdhëro? Për të mbushur pjesën e djesh. Po. Vazhdojmë. Së sa prapë se dëgjova, sa flat. Jam gati tha. A gati jam, okay. E <laughs> na. Më jesh duke folur vetëm. Po vale? praf, ikim prap. Ikim me 1, me 2, me 3. Rainy days when it calls Coming low. Gali fa gets me da oj Mi e mëngjesë siç dëgjove. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në vallet e klubeve femrë 104. Un jam Blendi këtu bashkë me Jerin. Mirë mëngjes. Bashkë me Altirin. Mirë mëngjes. Olsën e Lorin, e jemi <laughs> gjithashtu më të dashur edhe në ekranin e Klan Plus. Mi mëngjesë kudo që jeni, është një ditë një, e njëjtë, data është 1, kështu që gëzuar muajin e ri, shkurt qoftë i mbar për juve, për të gjithë. Po për të gjithë. Tashi, do të na sesit të i mbar për të gjithë, por shumë që nëse Jemi në tregë, dikush do mbasi dikush jo. A, Kod, jom, jom sa, që dikush të fidoj, apo jo? Naturishtë. Më radhështë? Kote, jo më sa, vetej që njëzëtet veta. Ur të në, kote jo më sa? Njëzëtet veta, kanë sa 3 miljarët njërës. Ah, po, po, po. po. <laughs> Njëzëtetet? Jo, ja, ishin pak në shumë, ishin janë dystët e një, më duke. Dystët e një. Po, um, atërë, zonja dhe zotërinë. Le do bëjm tani anagramën, le t'japimi dhuratë ato, le të korrigjojmë gabimin e djeshëm ku s'kemë luajtur shumë sipas saj. Po jepim. E luajm sot dy fish, dy fish. Ku janë dy bazat? Yes! Dy bazë një herë. Vetëm dy aljë domosht. Dy anagrama për ditën e sotme me miq dashur për gjithë ju është Denis Ruçi. C'est? Denis. Si Ruçi. D E N I S, -S R U Ç I. Denis Ruçi. Super anagram. Faleminderit atë. E u kam edhe kartën e Bejgin, si di thonë këta A i dinë A i dinë Denis Rucit Emri mbi emri, emri Seksi datlindja 10 djetor 10 djetor 82 Denis Rucit 0692070222 dërgo një mesazh tuaj. Nëse i ndryshoni vendet këtyre gërmave miqdashur mund të formoni një fjalë cilën nuk e kam nxjerr nga fjalori gjuhëshkipës sot mëngjes, që ska lidhje Azmi Denizi në Azmir Ruçi. Por që është një fjalë tjetër. 0692070222 më parë duhet të gjeni vendet e duhura për secilën nga gërmat në mënyrë që të formoni atë fjalë që ka kuptim ekadal nga fjalori. D E N I S R U Ç këto janë gërmat anagrams. Denis Ruqi Dhe da një është koa e E qefit, këtu në klubin e një Jo, është përgjëtja e parë në aktualiteti Sepse ne Sot do të luajmë shumë Dynë njërë baza A dere Në këtë qytetë të Shqipëri Zonja dhe Zotrin Ka plasur grushti Derja ty sa është arrestuar zë vendës kryetari i bashtis. Oh. Por e them nuk është mazniku, nuk është tirana. Kujdes. Në këtë qytet ka plazë grushti. Oh, bo, bo. <laughs> Me të sverë asë. Derja ty sa është arrestuar, e, po, dha shi, se javim pasle. Nuk mund të them një. Oke? Që që nga shkruani, ku ka ndodur? U, ah, u, uh, ah, uh, uh, buh. 0-69-207-222, 0-69-207-222 Po të marrën shemëllë pak nga Eri, nga, do më thënë, këri bashkjako Nga Lali Eri, të një o thuaj Lali Eri, o thuaj <laughs> <i> Erion Velijaj <laughs> nga, erion. <laughs> nga, erion. nga Eri, nga Eri, tha, harojnë <laughs> Kujtoj se ishte vede me Lali Eri në tu edhe me Harojnë që nga di gjenë në gjithë Që kështë vithua në Në konfidencë, po, në konfidencë ri flas. Ja, e gjoj. Okej, shumë mirë. Po duam, duam të shitetin te, de... nuk e di, nuk e di pse s'marrin, pse a... s'marrin shambull. S'kan kohë. Mhm. Mm Me sigurt. Megjithëse edhe Erik ze pasur sa ca... brusht? Por Osidia, jo, jo, <laughs> <Okay>. jo brushta, <laughs> po. Pa. Kapasu një kështu debat midis Ergysë martirit. Po. Duhet ta njohësh Ergysë martirit. Patjetër, pa, si jo. Ja. Sociologun e dhe Erion Belis. ë uh, Lidhemi me këtë idenë e pagesës uh, kuijt nga nzanësit të një shume për të mbjell pemë. Ëh. Mm -hmm. Që u është kërkuar, sugjeruar, unë nuk e di nëse në çfarë formë është kërkuar, sugjeruar apo çfarë po Ergyzi ka refuzuar ta paguaj. Në asnjë mënyrë tot <clears throat> ai. Sepse un paguaj taksat në këtë qytet, të gjitha dhe duhet të përfshirë në taksa. Po, dhe nuk mund më të për bëj diku shantazh përmes për fëmis dhe. që të nxjeri të gjithë lek, domethënë kështu uh... ekstra. Si, ekstra ekstra ekstra taksa domethënë. Kjo është ideja. Ekstra. Kushinë le të thonë ti që vajza kam e kam paratë të shkollën ku u mbollën. Ku? Tani jo, të gjithë kan mund të. Nuk është se kushton. Nuk është me detyrë se sa kushton. Se kam me thonë të drejtën jo. Jo. Po çfarë do të kishat në oltë? Di oltë? Po nuk e di. Sa keni shtënë juve për shkak? Jo, jo, jo, lëre çfarë kemi shtënë. 5000 oh, euro. <laughs> <të laughs> po nuk është çështja të shtënit oltë, po është diku të 1000. Nuk <laughs> diku të 2000 lekë vjetra sikur kam dëgjuar dhe 5000 lekë vjetra. Domethënë 2000 deri në 5000 varet. Kam dëgjuar edhe në disa vende që thuhet 1000 lekë vjetra. Varsi i suksesit është fëmia. Do të na varet nga shkolla? Sigurisht si punën, tonë mundi marrësh edhe ti ti shtillosh në lloj lloj mënyrash pastaj po duash që të futesh në argumenta mund të thuash për shembull që 5000 lekë ose 2000 lekë është një kafe po babi mos ha pi një teqe Edhe pa, vetëm e ke vështirësi. A ke mundësinë ekonomike, sidomos. Po ka nga dashika. Po nuk mendoj që, mos e çargys nuk e ka teleqet, po të forma që po më. Po gjithashtu në anë tjetër nuk mendoj se nëse qofse se ke mundsinë ti marrën me zor. Ose të heçi fynjë nga shkolla apo në ndonjë farë mënyrë ta turprojë djalin. Jo, po thjesht, ideja thjesht që do të thonë ja këtu që si pagoj. Po ndjetë kisht mirë. Do të thjesht nëse nëse ti do të kontribosh edhe kaq. Nëse është vullnetare. Vullnetar është gjë, nuk është se Po mirë, ka një letër aty që me në shënim? Një fletore? Në të tekurit që s'kan bjell për më. Në palisë. Oke, atëherë që nga vullënëtare. Në për të qikëmë, të qikëmë. Atëherë në shkërani ku është, ku janë të zënë me grushë të në vijashtë të zhvionë të tiranë. Tu ka vetëm fjalë. IDGAF në kryubin e mqesit të një. Duali, pa është ajo që e këndonë. Mirë mqesit që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 try all you want, your time is up, I'll tell you why, you'll say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 dhe më bisiguni ardhur në klubin e mësgjisit në valen e klube femne 104 edhe në ekranin e Clan Plus mëngjes edhe Mjës? në ekranin e Clan Plus mirë mjë mëngjesi ç të gjithëve morning mirë mëngjes pra në këtë moment tani me ish dashur kemi edhe një njoftim nga ana e Olts se kush ka fituar apo jo Ulta po atë re jepi 8-4 zero i mbaro më numri kevenit do ka thënë në dibër është sakt bileta për në Cineplex Në Diber është ku ka ndodhur sheri masiv, si që është njëftuar edhe përmes Facebook-ut nga vetë kretari i kretari Rama i bashkisë Diber, Muharrem Rama. Mm -hmm. ë, bandit i ka që uajdu rajit pëdëjus, kanë hyrë në bashki dhe kanë rahur stafin e bashkisë, sepse ka tensione midisë Pëtë juzë dhe pësës me sa duke Por këta, si, si shkruan Në Facebook Zoti Muharrem Rama Janë Thotë flisira, do më të paka shumë uh -huh. Kërshela ime, po aji ka tën Hora, bandit, kriminell, grabitës Ka bërë një listë bër list shumë të Të keqen lidhje me njërzit e pëtë juzë Si ka I ka akuzuar aji Pra këta kanë hyrë nga një dere pasme në bashki Dje dhe ka plasë një shërë masiv Ne nuk kemi, nuk ka Mesa duket video kamera, por un un gjeta një sherr masiv në plazh dhe mendon se si ilustrim vlen gjithsesi se është e njëta gjë pak a shumë. Pra janë janë janë rrahur burra dhe gra. ë uh, Në Bashkimtë Per, aty është borë. Në vend që të shijojnë Dibërn dhe plazhin, shijojnë grushtin. Kam përshtypjen unë. Kjo kjo video këtu nuk është e varë në Shqipëri. Kjo është në nuk është e di se ku. Ai vini dorë ku ti mund? Por uh, ideja është që ka ndodhë pra një, një grusht masiv <laughs> Si që ka një quajtur medjet Edhe kur kërkom për grusht masiv Ja që a gjenë Ske këtë zeshë për para Kështu pra në bashkin të diber Nami Nami Shumë kesh Shere me grushtet kanë përfunduar njështë në shpitalet Këpëton? Edhe, edhe kjo është në Europë në 2018 Në si që është tankuar pasaj në Facebook në vet edhe Zoti Muharam Rama. Shpresoj të ket fitu më i fortë. Jo, më i fortë ka fituar me siguri Jezus. Më i fortë ka fituar. Më i fortë. Por uh, Zoti Rama ka thënë se kjo është një situatë shumë zgënjyëse në një farforme. Ka thënë gjithashtu se këtu nuk është Wild West. Ëm. Tu është Dibër, ka thënë ai. Madje ka përdorur në Facebook-un e vet ka thënë Dibra nuk është El Paso. Dhe po shikoj jamë thënë drejtën. Sotu qytet është e vërtetë. Kjo këtu është Dibra. Po. Është jamir. Mirë është. Ky është El Paso. Oh, wow. Sa farë këtu. Ë? Tere po ikim. El Paso është një super qytet sot. So di Muharram Rama thotë Dibra nuk është El Paso, për të ulur El Pason e për të ngritur Dibrën. Po, e ka për El Pason e para 250 vjetëve në filmat e Sergio Leones të xhiruara në Cinecitta. Ë, uh, dhe s'ka idenë që El Paso sot është një Metropol i mregullu e shumë. U pëdate, shoku, u pëdate. <laughs> Që e bën dibërën të duke si një vrim. Më falni, por është, është realisht ashtu. Ku njërëzit zjenë me grushëta në bashki, bitë gjitha. Këtë e mas pak në klubin e mëgjesit, në klab e fem në 114, për kjo e ka zvënd së kretar bashkia dhe të pëdejusë. Këtë bërë fushat bashkëve të, kta kanë qënë naturist. Këtë gërë për pranë. Nëni pa, pa eshanë, ka ishte të fliqur pas kanë qënë? Gryshtetimi. Politika dani. Gryshteti? Politika dani. Politika dani. Pështu lëpi, pështu lëpi, pështu lëpi. Për të putë, për të putë, për të për shkëtë. Theje e e baspa në këtë her të futë me grushturinëve, dëndzinë. Mirë. Theje e baspa, kët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 I can't help myself No, I can't help myself No, no, no I'm up in the rhythm of it Maybe I'm looking for something I can't have Maybe I'm looking for something I can't have Heaven will know All of that mountain's the sun I'm Still in my heart somewhere Se vini Volta Lorca, mirëmëngjes të gjitha. Stormy Daniels, quhet kjo vajza që <laughs> para as aq kohësh në <laughs> një intervistë në fakt që pati me InTouch Magazine, eh mm -hmm. uh, tregonte në vitin oh. 2011 se si ka patur një afer me Men. Presidentin e tanishëm Trump në kohë oh, për e... këtë sfilj. Si ishte president? Stormy Daniels është një ish aktore e filmave për të rritur, meqenëse qafala. A mund mirë. Po dhe në kohën e saj. E duket kjo që është. Kacaqoçi e ka lënë uh, pak vite, mund, po sot pra, tani ti bëhet ndonjë ofertë. Mirë është që boi diçka. Urdhroi deri. Ti je shetuar për shpinën e saj nëse i dhën mesin. Po po vris jam në dietën sa. Ka kshu, ka ndihmë. Ai go on the internet and I get and I see this Leter that pops up It says mm. official statement of Stormy Daniels To whom it may concern Të një ideja shkëtu se Kjo e ka të reguar gjithi storin me detaje Kër ka do një intervjisën për InTouch Magazine në vidin 2011 Në këtë intervjist me detaje Kjo të reguar në se si ka pasur një aferë me Romantike dhe seksuale me presidentin Donald Trump Këtë gjatë dhe fort Këtë dhe po, unë isham pikën tim Me gjithë dhe Kjo të një ka shkruaj të një letër Um, ku e mohon gjithë shka Ka shkuet një letër publike Ku mohon që kjo afer Mi disaj dhe presidenti Trump të këtë ndodur Dhe thot nuk po e mohoj Për asë një arsye tjetër përveç Se për faktit se kur nuk kanë ndodur Nuk kam asë një presion Nuk kam asë një arsye Për ta mohuar Por mesaduket ka që nginjeshtër Dhe jaku është letra që ajo ka shkuetur Kimë dhe janë banë për para Dhe si pas website TMZ Firma Mendjen ana ka firmosur këtë dokumentin ku e mohon aferën mm -hmm. dhe firma të tjera që ajo ka lënë për shembull në autografe, në fotografitë e Saisi. Është uh, e ndryshme. Modele Nuk një apo. Njësaj, po, Nuk është një soj, bra, e firma e të saj të të të ndryshon. Është vërtet prezanton foto të vjetra. Pra, të dhe Ndysan... dhe thot kjo ideja është ndryshon. Kjo do të thotë që letërën e ka dërguar dikush tjetër dhe ka firmosur sikur ti e ke. Tani letrën ajo nuk e mohon sepse letra është bërë publike në çdo media, por firma me cilën është firmosur ky dokument ku ajo mohon të ketë pasur një aferë me Presidentin Trump, hmm. aferë të cilën ajo vetë ka përshkruar 7 vjet më parë nuk ngjan si firma e saj e hedhur në dokumentat e tij. Mendoj se duket sikur dikush tjetër e ka firmosur. Ajë kur Kimën e ka pyetur, i ka thënë këto firma sjanse jote. Ajë i ka thënë që nuk e di thot me vërtetë nuk ngjan si e imja. Por nuk ka thënë më shumë. Dhe dhe gjatë intervistës pastaj është munduar ë edhe ka qenë një e ftuar gjogja interesante, por nuk ka treguar pothuajse asgjë dhe ka lënë të kuptohet se është në një ë dakordcili gjore për të mos folur ta e kanë kta në anglisht e quajn non disclosure agreement që është një marrëveshje për të mos folur ku Ezamir i mm -hmm. uh, ka ndodhur diçka me Disney dhe unë të paguai një shumë parash taj, të marr firmën edhe të them që doflazë, ti s'do flasësh ti pranon dhe, dhe duhet të heshesh sepse në rast se ti nuk hesht ti gjobitesh sepse kjo është një mm -hmm. situash një dakordsim me cilën kemi rënë edhe përpara ligjit bash Ti jopidesh një shumë po, që s'mund ta paguosh gjithjetër. Po, mm -hmm. Dhe detyrohesh pas saqë, pra, pra ti vërtet e qep. Mbas kësaj, dhe kjo duket sikur e ka qepur. Ëh uh, Po mos e kanë rënë dakord dhe, dhe shumë ka agajon... qenë Po. Kështu që bëhen vetëm njerëzit që thonë që Ishte kjo e dashura e presidentit, kishte presidenti dikur një pornostar për të dashur. Tani nëse dikush e tregon historinë me yeah. të gjitha detajet. Po mirë, tani dikush Tolstoj i tregon me të gjitha detajet, po. Po kjo nuk është Tolstoj tani. Po do të kanndove, po. Nuk se krahaso mm? me Tolstojin. Po kjo është një të... <laughs> <laughs> ka ka shkrimtarë që ndihmojnë me këto gjëra, paguan edhe vjen dikush po, ta, po, ta ta çepë. Kanë vetë ta bësh vetë. Tani ti nuk e beson se kjo ka pasur një afer ku dhe on nëse ka patur kjo apo jo një aferë. Tani dy çëra janë, e para. Nëse e ka patur presidenti sigurisht që nuk do të di të bëjë publike, ai diskutohet. Jo, që sema almë të diskutohet, po. Ëh, ashtu nuk do të që të dali. Apo jo, që ka qenë me një sepse sepse nuk është një aferë e thjeshtë, është një pornostar. Po po. Por vetëm është është të vërsoj gjë. Kështu që ai nuk e ka takuar rastësisht në një klub. Tani, e ka parë një filmat dhe pastaj e ka e kam ndonjë se kshu i bie atë çka ose në një party në ngjëto. Po tani këtë. presidentin e dim që është çik çafli. Kështu që, që e dim po e dim që është. Kshu e shikojmë. Që... Atë po të ket në dogë prap do ta mirojmë. Por por dua të them që dua të them që um, ai nuk do të donte që këtë dilte. Po nga pra, ana tjetër, të pose, tjeter, po mundoje shat thosh edhe un, pra un e besoj që historia mund të ketë qenë vërtet në fillim dhe thjesht se kanë bërë ka rënë dakord dhe kjo është paguar atë është drejtë. Do të them edhe një gjë tjetër që ka edhe njerëz që trillojmë. Pa, ka rrën. dhe njerës që shpikin komplet gjërat pa qëna Për të vën njerës të fuqishëm Ose që kanë para një pozicion shantajji A ku du nëse qëfar Ose thishë për vëmëndje bëjnë njësa tjerë mm -hmm. edhe, edhe fantazojnë pasaj Ja mi sigur që ka shumë që kanë qënë të dashurit e Njerit apo të njërë Me të të fantazinë njëra, e të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t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 Ku ka pasur antartë të kongresilë, kanë qënë të gjithë në të njëtës parti Pjetja për ju është të cilës parti 062722 kushe qenë ka 2 biljeta për nësine pleks mishtashur Dhe dhe shkojmë tek muzika danin Da e mi këtu, sepse ora e parëmbarojnë Në anën tjetër, në pretësën sura e lëtinit Lojrat e ndryshme I got them clean <myshten> out of air In my lungs, it's all gone Played it till nonchalant It's time we dance with the truth Move along with the truth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 in my teeth around this like a wet line I lose my mind I know you're feeling it too Can we keep up with the rules I'm Hey, put bodies all through my house I know the story by heart Jack and Jill get fucked up and possessive when it get dark But my hips are misty be dancing with us, can you, can you, can you, dancing with us, us. Mirëmjeshi, mirë se keni ardhur në klubin e mëmçesit orës tani 8:06 minuta, un jam Blendi këtu bashkë me Jeri. Mirëmjeshi, gjithëva. Mirëmjeshi Jeri. Hello Blendi. Mëmçesia tieni të voltëse alelori al gjithashtu kemi dhe Denis Rucci, në Denis Ruçi këtu në programin e dhënshur. Denis Ruçi është një anagram, do të thonë jove duket si njëri jo, është thjesht një anagram nuk ekziston. Mund të ketë një Denis Ruçi por jo këy. Ky yni është fiksion i imagjinatës. Denis Ruçi, D E N I S R U C I. D N D, E, N, I, S, R, U, Q, I okay. 0, 6, 19, 20, 7, 10, 22 E da një të hapet zarfi Qa kemi këtu në zarf? Leta hapim Leta hapim zarfim, pra Si kemi adë dundum Po pra, duhet pak të ndësit Përës, ka ikur duhet ajo Përës, ka ikur Përës, ka ikur Përës, ka ikur Përës, ka ikur Përës, ka ikur është një zarf i bardhë zonjës Zotre. E shih. Shkoal vale për për Blend i Sala. Wow. Stiket ndodhur kolegut. Bileta? Kemi këtu me ne më i dashur 20 bileta. Oh. Për të vajtur në Music Hall. Të shtonë në mbrëmje. Mhm. Për të parë Oseana Që këndon Live Music Hall Të shtunën në brëma Ora 21.30 Janë biletat që kemi ne Oseana këndon, dy net. këndon në dynet Këndon nesën brëma Të premten Edhe të shtunën brëma Pra në datën 2 Dhe në datën 3 Tek Music Hall Ta një ca njës për po pjuesin Ku është Music Hall Sa është e re Music Hall është tek Abba Center Këtu mm -hmm. përbal Televizion shqiptarë tek fusion sepse është Music Hall by Fusion. Ton bravo. Por është një ambient ku mund ta shikosh shfaqen, ta dgjosh artistin që këndon live në këtë rast Oceanën dhe nuk është shumë i madh. Mm. Pra ti nuk je në stadium anë dhe mm. e shikon si siluetë ku larg apo të duhen dy të gjatë. Edhe nuk arrin dot që ta është ambienti shumë intim, shumë i vogël, që do të thotë që koncerti është shumë më cilësor. Kështu që, që ne kemi për, i kemi për ju Kemi 20 bileta më zgjashu për t'i dhënë për t'ju çuar për të parë Oceanën. Të cilat bileta duhet t'i shpërndajmë sot dhe nesër në grupin e mëngjesit. Do t'i japim çifte. Do t'i japim çifte, po. Do japim çifte biletash në mënyrë që ta marrësh të dashurën me vete, Shokun. apo një shoqë apo një Shoshun. shok, apo si do shkoni punë për ju. Kështu si që mos të ndihesh vetëm. Mund të luani për këto bileta. Dekord. Oceana. A ta bëjmë një pyetje tani? Direkt. Okej, okay, le ta bëjmë një pyetje, le ta bëjmë. Të thjesht. Zonja Mailinda Bregu ishte deputete e Partisë Demokratike. Mhm. Mm Nuk e di pse s'ishte mjaftuarshëm e mirë për Partinë Demokratike që të vazdhonte edhe ca, por me sa duket mund të jetë mjaftuarshëm e mirë për të drejtuar një institucion ndërkombëtar. Sepse është njëra ndër kandidatet për të drejtuar Të. Ok. Edhe këtu është Kuhyni u, çfarë është kandidate për të drejtuar, Melinda Bregu. Mhm. Mm Edhe janë dy bileta për të parë Oceanan tek Music Hall. Luan të premten e shtunën këto bileta janë për të shtunën. Zonën e zotrinë. Dy bileta për atë që vjen i pari me përgjigjen e saktë çfarë kandidon të drejtojë Melinda Bregu. 06-19-27-222. 06-19-27-222, në fakt, edhe dje ishëm të këpizetuar me ca njerës këta. Ka shumë institucione mm. ndërkomtare të bashkëpunimit të lojeve dhe ndryshme, natyrave dhe ndryshme, ca kanë natyre ekonomike, ca natyre ligjore, ca natyre sociale, politike, por që janë edhe drejtohen nga... Njerëz që vijnë nga vendet e Ballkanit ose të Ballkanit Perëndimor. Dhe shumë njerëz nga Ishi-Kosova prej vitesh kanë kapur dhe drejtojn pozicione të mira në këtë në këto institucione. Nga mm. Shqipëria shumë pak. Edhe është koha që edhe Shqipëria të të japi potencialet e veta për të drejtuar këto. Kështu që sian gjith janë shumë që edhe asgjë kundra, po. Ti do të qikosh edhe vendin të të përfajsohet Në no, të gjithë me mjëmërë me vichë Në të gjithë me mjëmërë me vichë Po them Ska në në gjithë kegje Të ketë plot me vichë Harmoni, barazi Andej këtej, kudi unë Po jëtë gjithë um, Deniz Ruqi Zonja dhe zotrinë, Deniz Ruqi Ndriquesi Mos, bravo Së ishte në në grave dhe oh, Dhe mi, më wasi e tha Më, <laughs> vërtetë? Gita. Wow, sepse si ka qenë. 147 i mbaron numri Kledisës dhe fiton një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Bravo i qoftë Kledisës. Të Denis Ruçi është ndriçuesi. Dhe <laughs> Denisa <laughs> ka fituar një ndriçues dorë, një apo jo? Po, një elektrik i vogël. Në tokë. Jo, janë ndriçues, çfarë jamim për këtë? Në këtë shkallë. Një kontroll të plotë mjekësor. Dakor. A një kontroll i plotë mjekësor nga Spitali Amerikan miq dashur, Denis Ruçi është ndriçuesi. Bravo i qoftë Denisas, po? Po. Apo jo? <gazim> ozodoman. Hamë <gazim> Olta. Nuk e them më. Kush fitoj? Edhe emrin tim nuk e kam thënë okay. ka shumë herë. Okej. Olta. Kledisa. Ah, Kledisa. Pa. Kledisa, oke. Okay. Kledisa, më duhet të kushtoj Olta. Okej, okay, mirë. Kemi edhe uh, censurën për ditën e sotme ku në klubin e mëjesit të tij. Edi. Edhe është kjo më është dashur mbartur për këtësa ditë të shtit do të japësh një ndim zotrisë se un nuk di se çfarë të bëj. Po bëhet gati një javë apo jo një me ca? Gati një javë. Karën e havaj. Po po. Ka filluar të fiksh shumë 75. E kam dashur se ska të zot. Hajde Edi. Përëndysjet e qeverive, korupcioni, urejtja dhe qfar dolloj e emrit i vësh, fillojnë të gjitha këtu. Hamur, zotri. Hajde në dimojnë qik, ote. Hajde pra në dimojnë qik. Uh, Mundë temi që është një, gje, një gjendje. Një gjendje? Mm. Ase mm -hmm. është një gjeni. është një gjendje, zonjën, zotrin. Një gjendje. Një gjendje e keqë. Një gjendje e keqë. Se të gjitha të tjerat anatolis janë të vërtetësh? Tash kjo është. Po si mirë, në kontekstin që është përdorur është mund të jetë keq apo jo? Ëh, uh, në kontekstin që është përdorur, po, mund të jetë domethënë, jo shumë negative, po. Po nuk të shkon mendja fare. Është ku merr kod domethënë. Ka një gjendje kur merr kod. Është një gjendje kur merr kod. Kujdes. Po ja përsëris sepse mezi dalin këto informacione. Dgjoni edhe një herë censurën. Kush e gjën mish dashur ka përfituar 3 apo 4 dhurata në klubin e mëjtesit. Përmjusjet e qeverive, korupcioni, urejtja dhe qfar doloj e emrit i vësh, fillojnë të gjitha këtu. Përmjusjet e qeverive, korupcioni, pipi, pipi. që është një gjendje, dhe pasaj urejtja fillojnë të gjitha këtu. Êshtë si të temi mm -hmm. përshemull, kërndiesh e uforik, e një të gjështë, pakashu. Ok. Të një edhe farellë, bravo. Amanda ja hapni se po. Çardhuratësh janë ulta. Një orë nga Prime Mooches, një dhuratë nga Electronic Line dhe dy bileta për Nacineplex. Japi edhe dy bileta për në, <laughs> <laughs> në Oceanon. Oceanon -oh. për në Music -oh. -oh. Hall. -oh. Okej, okay, super. Pra keni miqdashur nëse zgjidhni këtë censur, dy bileta për Nacineplex për të parë filmin The Premten, dy bileta për koncert për të dëgjuar e parë Oceanon të shtunën. Keni gjithashtu një orë nga Prime Mooches për të parë orën. <laughs> çë shkonin në kohën e duhur. E, e, titra? 2 bileta për në Cineplex. Atë e thash pra. Saq pra, elektronik. Elektronik pra. Po, po. Do po kërkoj. Tash e the. Jo. Pash 2 bileta për në Cineplex. Na joni thash një herë edhe s'kishe pse i përsërisje më. Po se un atë dbëj, të bëj përsërisht ato që thua ti, gjysmën e kohës mos e trego. Atëherë, nëse i jeni këto pra, dëgjoni edhe një herë, fundi të fundit herë. Përmbysjet e qeverive, korrupsioni, urrëjtjat dhe çfarë do lloj emrit i vësh? Fillojnë të gjitha këtu. Okay. Kaq, shkojmë të e kë Oceana oh, që do të këndoj tani për ne, për ju të shtunën, të premë të një gjithashtu në musical, biletat janë këtu në klubin e mqesit, mirë mqesit Mbëbënd, kjo ka qënë kënë kënë shverë e kur kemë këlluar emisionin, mbarimënd oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Oj, oj, oj, fej bas pak Klubin e mqesit, Oceana oh, Shana me End The Summer miqtashur në kryuën e mqesit Kjo ishte njëra nga këngët Ishte në fakt kënga shëshyruës e kampionatit dhe Europian Dhe shumë të bukë Sa videm par End The Summer Mirë mqesi Mirë mqesi 8-18 minuta në këto qase Fjalin ka jeri e cila nga qonë në Japoni Sepse sot do të hapet një lokal Që është ndryshë nga lokalet e tjerë Dhe është i pari në lojin e ti Quhet henna lokali apo e thonë ship uh, klubi i cuditshëm. Tashë do thoshe klubi i mëjesit. <laughs> Aha. E uh, i cili e ka pushuar stafin, pra nuk ka marr njerëz uh, si barista, kamariere, por ka punësuar robota. Do bëhet fjalë për një robot për, me mesajer. Po, kë nuk ka pushuar ka ka pasur staf dhe e ka punësuar. Jo, ja, ideja ishte apo... që uh, normalisht kur hapet një lokal no. i ri, ideja është se ti bën edhe një llogarise çfarë uh, stafit duhet. Dhe sa njerëz mund punojnë brenda uh, lokalit që ti ke krijuar. Në, në këtë rast 10 në 10 gollca ku do të vashi varet sa i madh është. Ka menduar diçka tjetër, ka thonë, uh, unë që të kem një kosto më të vogël, pra mos kemi shumë strategji. Automatizimi pra çfarë quhet ky proces? Është vërtet? Kam vendosur të të marr një robot që quhet Sauer, i cili do të bëj punën e rreth 5 personave. Fqinëdalçe nga, uh, i in, ngadalshëm, zjat shikoj bukafe. Gjithë procesi zgjat 4 deri në 5 minuta dhe ai mund të bëj përse një kafe? Po, por mund të bëj 4 ose 5 kafe në të njëjtën kohë. Pra nuk bën një kafe, por bën 4 ose 5 Më që e qikoj që Ma është të më dhe me kërë Ideja është ti Gjithë ka skanoat sh... Po, sepse ti bën uh, mm -hmm. përzjedin të nda A ju delë një letër dhe më pas e skanoan letërën Që roboti saur merë porosin që ti dëshiron oh. Dhe në, në moment e i fillon dhe përgatita po të që ti ke porosin Njështë të kupunojnë? njerëz nuk kanë kamera janë gjithë pa punë domosdoshmë. janë gjithë pa punë. Prandaj e kanë shojtur zgjoj. evoluimi i teknologjisë po shkon shumë larg sepse po zvendçon punën e njerëzit. në njerëja ndron bateritë ti thënë. po mirë, jo si kujdes direkt ka priza. dhe nëse donin që të shkojë më larg sepse Japonia është studija e robotëve apo krijimi dhe a se si robot i mund për, për. të zëvendçoj punën e njerëzit. Okej. Okay. Uh, së shpejti në muajin prill, ka një ricit si tjetër, uh, nuk e di nëse mbani mend që në 2014 është krijuar roboti Erika, i cili është më i ndjeshëm, mund të komunikosh uh, me të dhe ai të kthen përgjigje në momentin që ti i bën pyetje. Është një vajzë në fakt rreth 23 vjeç. Imbyet e kanë për ty Erika. Uh, do të japi lajmet, Blendi. Wow. Do javi lajmet në televizion, seriozisht? Apo në radio? Në televizion. Të jep jona oh, mirë. <laughs> Shusha, me duke që ne do t'jemi së shpeti spetit në duke Shep lajme, shep <laughs> lajme Yo, Pok, zënësën, A, <laughs> ne, Po që fila? Me që vërë dëgjemi Mi mirë, dakord Por të parët, me qëra fjalla të kë automatizimi që është një problem Mhm Në vend që të është një zhvillim teknologjik por paraqitet edhe një problem. Edhe Njëra nga premtimet e mëdha ja të presidentit Trump, sepse keni parë së shpati atë State of the Union address, pra fjalimin e tij të përvitshëm prezidencial që e bati përpara Kongresit 2 net më parë dhe pritet me padurim e pasaj është analizuar deri në detaj se ç'bëhet gjithmonë. Mm -hmm. po për kë jep ari nga presidenti Trump dhe një nga premtimet e tij ka thënë që do të ndaloj largimin e punve nga shtetet bashkuara të Amerikës. Sepse punën po na i merr Kina, thot ai punën po na i merr Meksika, punën po na i merr Brazili, na i merr. Jo, punën do t'i mbajm këtu. Por problemi është që punën në fakt mm -hmm. mund të ndalësh kur ti merr një mexican, por nuk mund të ndalësh kur ti merr një kompjuter mexican. E importuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo një kompjuter i prodhuar në Kinë mm -hmm. me dizajn amerikan e prodhuar sipër çka bën punën e njerëut amerikan atje. Sepse ai on çfarë po i largon punën ndryshe nga ç që flidën fushatën atyre e gjithta shumë nga punët që janë larguar nuk do të kthehen më kurrë sepse në fakt nuk janë larguar në Kinë apo në Meksik apo Çikundi janë zvendësuar nga kompjuterat kanë ndodhur dhe po ndodhnë me specitë të frikshme kjo ka vite që ndodhet dekada por tani vihet të rënd sepse po zvendçon ato punë që ishin menduar gjithmonë fizike keni parasysh që ato mund të i bëjë me kompjuter që nga makina llogaritëse për shemb dikush u hoq nga puna që i bënd ato llogaritë ishte njëri shumë i mirë me lapsë me letra e e tështa doli makina logaritë se ikuaj, nuk foli njëri, ikënë sa tjerë kur doli kjo që printon dhe kjo që ashtu se, bëjëshin me dorë ca gjera për para, tani, për shëmbull, kamionët do të ngjitën vetë. Mm -hmm. Dhe këtë do të të që të që gjitha nga që janë kamionist, që që pune mirë paguar, që një profesion të ishë kamionist, se nuk e më do të kamionit gjithë kush ashtu si gjithë duhet, nuk do të kënë më punë. Ah. Qa kompjutera mund të ngasin kamionin për Mirë, po në qovëse... Po, po, po, po të tjeder, po ka një ndikim shumë të madhe ekonomik jo, sepse në qovëse nuk kemë kamionista, nuk kemë pastaj pika ndalimi dhe hotelet vogla, që janë në qindrat të tila, mm -hmm. vetëm në Amerikë që janë enkas për kamionist. Han një hamburger atje, një vest skuqur, flenë, ta orë në një vënda ty, pra në ka ka ka marjer, ca kushin njerë, mm -hmm. ca ushqim për të shqitur, to kompjuter tani asgjë, nuk duan më asgjë. Pra ikën kamionistët, humbin gjithatë punën. Hikën gjithë topikat ende limit, ato kam arritur këto kuzhinierë, ato që u shërbejnë atyre. Gjithëto punë zhduken. Kjo ekonomi e kemi diskutuar edhe këtu në Norvegji, u krijuar robotë që zvendconte fermerët, ato dhe ishin disa robotë të tillë që mund bënin punën që bënin fermerët. Pra dilema është kuo shkojmë ne? Në Suedi është shumë interesante se ndërkohë që kërkoja për robotët, në Suedi në dhjetor të vitit të kaluar Uh, ishte përshuar një DJ nga një klab dhe ishte zvëndësuar me një robot DJ Shë zhë zhë i gjë ka filluar dhe po përmbysat ja, I bën veda i ato Shkoda që të rasim e të robot që kërëcejn Oke, okay, shumë mirë Falem në erit, njerit uh, njeri. Ndërkoh, oltë a kishim një pyjit e në lidhim me zonjën Majlinda Bregu Po, dhe shet... pyetën se kandidante për të bërë çfarë? Është për të dreituar çfarë institucioni? Ëh uh, sekretare për e përgjithshme e këshillit të bashkpunimit rajonal. Është saktë. Bravo. bravo i qoftë. Tham që do japim 2 bileta për Oceanën, po? Ëh. Uh 6 -huh. 7 8 i varon numri i Ronit dhe fiton 2 bileta. Shumë, shumë bravo Ron. Kështu që është Mailinda Bregusoni sotrin, subjekti i pyetës son parë dhe kandidate. Nuk diet nëse do të fitoj apo jo, por i urojm sukses. Uroj të fitoj. Ta përfaqësoj Shqipërinë, pse jo? Mm, dhe është shumë e bukur, apo janë bën këto flamuret këtu? Si është kjo foto? Kjo foto është më linda midis dy, po, real është, po. Dale, e ka kapur fotografi ka qenë momenti kur ka qenë duke pra. kaluar midis flamurit të Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Ky është dallimi i një fotografi profesionist, Loris Josever. Po, Lohen, se... lori, dhe nga një që <tus> shkret që mund të shkëpi. Mund të shkëpi edhe një herë Lori, po të shikosh këtu tek kjo teatra për shembull. Kjo është Dibra. Po. Dhe këtu është El Paso. El Paso e pra. Dhe siç ka thënë Muharem Rama në Facebook, Dibra Zotrin nuk është El Paso. Çe që ke Dibra? Certesi duket. Po sin El Paso. Qurien me grushta, me sa duket. Më ka pa filmin ai te gazet për këtë. E kanë pra, e kanë, e Dibra tani pra. El Paso i 250 vjetë më parë. Se gatite, se gatici po. Duhet ta sponsorizoj Zotrin Rama, Zotrin Rama, çka njërin El Paso, çojë çep. Po duhet vërtet. Kanë shumë Dibra. Ose le të kontribojmë të gjithë. Ta çojm ne, po. Them mban zonës të shkolla më dorës. Po, nga 500 lekë vetëm. Okej. Okay. Ta çojm zotin Raman Sofi Thel Paso është, është më mirë se Dibra. Për momentin po themi, nuk është mbylur akoma. Kur bëhet rruga e Arbi ndoshta bëhet Dibra më mirë se El Paso. Por për, për momentin, ja futi kot. Kthehemi pas pak në klubin e mëqyesit, në klamb e fam në 104, tete 26 minuta tani, believer nga Imagine Dragons. First things, first, I'ma Been, oh, ooh, ooh, ooh, the way that things have been, oh, ooh, ooh, ooh, second thing, second, don't you tell me what you think that I can be, I'm the one at the sail, I'm the master of my sea, oh, ooh, ooh, the master of my sea, oh, ooh, ooh, I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, make me feel let me, me sing him from heart from the brain take a my message from the brain speak a my lesson from the brain see in the beauty to the falling and like my gashes to the ground hoping my feelings they would drown but they never did ever live them falling and if it did live it did broke open and rained down it rained Flowing, inhibited, livid, until it broke up When it rained down, it rained Center of Tirana to listeners across Albania and the world. The morning show with Blindy and the team. Each morning from 7 till 10 on Radio Club FM 100.4. Hello. Mirim Jez. Mirim Jez Blindy e kota Lurka. Mirim Jez si ç'gjithë mi s'keni ardhur programin të dashur. Përshëndesin dhe ju urojmë një ditë fantastike. Un jam Blindy du bashkë me yrin. Mirim Jez. Kemi Antonin, kemi Orton, kemi Elena Lauren këtu me ne. Ju do më jes, kështu që ë uh, skeningu ta çvonim tani. Skeninga shfutoni. Morësh veç, gjithë janë këtu. Ha ha ha ha. Po po. <gjithi> Dërgo Olta. Ah. Çar, ç'ka arsye keti për të bërë uh, një popo ashtu siç bëre. Ëm. Të dashh unë një arsye apo si? Ja, ja. si ë si se... jo, më jo. Si që ha, se taules me mund. Ta jepën e trurën doniherë. M'ngacmon. Bravo. <gjithi> <gjithi> Atë popon, të del nga truri po thoya. Nuk e kuptova. Tuj po. Kemi ndoj një fituajs për dënë në këto momente? Ja. Shumë mirë. Zonë e zotërinë, në këto të qasë me kërkes dhe me... Me? Kam shqime në më që... Me miratimin e... Dje u bëgë shuë, si sondajsh dhe më thënë. Aha. Që të mbesnim... Palojnë e... Yeah, yeah. E fjell kalimit Cilën me thëm drejten edhe për shkak se ju zilin shumë Unë mendoj që nuk da bëjmë më në kërvinë e oh, më qëzit Dhe e jo. kam sinqerisht edhe Po ja them kësu Unë gredorën që jam dakor Për shkak të gjithë rëmujën që bëjën të këtu Dhe nuk e di Por është bërë pak e lotshme Kështu që unë them që e lëmë farë Dhe bëjmë të shka tjetër Shohim se që do bëjmë Nuk e kam për momentin Nuk vien ke ish realisht sepse ishte nje segment i mirë. Uh, Gjithsesi le të naftohen edhe... pak to ndjenjat dhe pastaj ndoshta ri kthejmë. Por jo ja, ja, nuk, ja. nuk e rikthejmë, nuk e rikthejmë. Leku këta gam seriozisht, nuk është bër shumë e lodhshme. Kështu që do do të bëjmë diçka tjetër, do të bëjmë të të jasë, do të gjejmë diçka. Si si si si si si do gjejmë diçka. Mos bëj sholta. Duam që të ju fus në një quiz të vogël muzikor. Nëse dikush prej jush arrin të më thotë se çfarë këngë po dëgjojmë këtu. Letë më shkruajta një në 069-27-222 Se do japë dy bireta për të parë o shqe anën Nesër dhe pas nesër të këmjusikall Êshtë një remix si një këngë shumë djetër jeri A përkëm titullin dhe kështë e këmjusikallin Dhe këngës të djetër po Ok 069-27-222 Kësë është për Shazam është për Për Shazam e nëndarë A da që e njojnë po, që e njojnë muzikallin okay. Ok, kash. Ah, oh, kash e thënë. Jo, s'e thash jo. Un skam thënë, Famous Rock Dominion është tani është Liam Gallagher që do të luaj. Njëri nga vëllezërit Gallagher, midis dashur një ndryshësi si Oasis dikur, cilët kishin grup muzikor shumë të mirë, me muzikë shumë të mirë, por nuk shkonin me njëri tjetrin grindëshin vazhdimisht. Kështu që vendosen tharë do ta mbyllim keqna vjen tani, por është bër shumë elocsme. Famous Rock. Ti aj tani. just come back to me Mirëmjes. Yes, yes. Mirëmjes ju ç gjithëve. Jeri ka radhën. Në fakt bëhet fjalë për tre zonja nga Manchesteri. Njëra prej tyre ka emrin Jill Canfield, pronarja e një klubi nate, një klubi nate se i vendos gojë njerëz të argëtohen. Por ka ftuar dy mikeshat e saj, është zonja Valerie dhe Katherine të cilat janë bashkë treja kanë kaluar momente të këndshme mira tjetërën deri në një moment që kanë vendosur që të kërcejnë pran banakut në një koreografi të njëjtë. Një sekondësh, këto janë tre plaka angleze pra. Ne tre plaka angleze ndoshta Zonja. Tre Zonja plaka angleze, po. Po, duhet patitur ta thuash plaka, ha. Jo, jo, shiko ata që janë në radi, nuk i kuptojnë sepse mund. Po kur thua Zonja janë e nuk e thon kur kur thua Zonja për mua imagjinata shumë e mirë. Më shkonë... Uh... Po, janë të mbajture, kështu që... Më të imaginë është atë ishtë... Janë të mbajture, mjë se nga që përshikojë unë kështu... <laughs> Por, së freka ndodur, është uh, e dreqosë në fara. Se në moment që janë vendosë... Përë i një se në dhe që këtu janë tapë. Jo, nuk janë tap. Nuk janë. Kanë diçka. Jo, sheh çfarë bën. Okej, ja, bëj. Oh, ka rënë. Ës ka anzyer banakun. Shikoj, ka një parvas në momentin. Ja. Jan varur të treja njësoj edhe të njëjtën lëvizje. Kjo ishte pra ideja që ato do do kujtonin kohën e rinisë, se si kërcenin në koreografi të njëjtë, por nuk u ka shkuar. Të treja fraktura. Si an tashi? Jo, janë mirë, nuk e mbasur. Janë të tre, janë të tre nga çish i jori. Sian plaqa jo në asnjë mënyrë. E kanë marrë me sportivitet sepse kanë qeshur Lori. Po kush e ka kush e pasur... ka shkulur? Uh... Të treja njëkohësisht, yeah. ndoshta nga që kanë ushtruar Kam fort nga kash. Dhe dhe me thën drejtën ka një çëjeri që ti the që janë të mbajtur, apo këto mm. vetëm sa po përpiqen për të mbajtur. <laughs> <laughs> Nuk kanë rënë të treja. Kanë rënë po janë mirë gjithsesi. Televizja mirë nga natyra e pëlqen. Oltandër gojë, çfarë kanë për atë këngën? Remixi është i E7 të bu, është gabim, jo. E7 të bu, është gabim, jo. Dikush më thot, në vend të fjalë kalimit, vëm popkuitzë. Do të shikojmë më rrë atë. Do, do vendimet i marim në. 067 27 22 2, 067 27 22 2, kërë e mix miqtashur, është një kënget të vjetër të njohur, e zinat si dikur, kërcej e këndoj nga të gjithë. Kërë këndoj nga të gjithë, kërë kërë kënduar. Kjo së po ka dalë të ripo. Dhe fundit vidit e fundit të vitit kaluar. Kjo është cila është kënga? Jo. Yeah. Eh, kujtesa po. U dëgjuar refrenin pastaj mendesh, po. Jo, do ta lë veten 2 sekond, vetëm 2 sekond. Kaç? Kaç? Alo, Tom Kongle dhe Kongtarin. 0692070222, 069. Një këngë që dikur ishte shumë e njohur. Por që tani vjen si Creamix. Zero. Oh. Mm. No. Oh. Today this is the minute on that chance. That's what I like. Hey. That's what I like. Keisha hey. oh. gonna uh edit for? Aha. Gonna edit 2017 me dashur fitoi çmimin Gremy Bruno Mars. That's what I like. Gonna get a cabin. Don't pop the phone. Drop it for me turn around and drop it drop for it. a prayer drop, drop it for me I went to beach in Miami wake up with no jammin' nope. lots yeah. of terrible dinner Hello. Julio start that scam you got it if you want it got, got it if you want it said you got it if you want it take my wallet if you want it now jump in the Cadillac girls put some mouse on it anything you want just to put a style on it. you deserve it baby you deserve it oh,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 You can be my fleek-a Girl, I'll be a fleek-o-mamma-sista I would never make a promise that I can't keep I promise that you're smiling, gonna never leave Shopping sprees in Paris Everything 24 carats I Take a look in that mirror Now tell me who's the fairest Is it you? Is it me? You say it's us And I'll agree, baby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 Good, how are you? Good, thank you. <laughs> Hello, Olta. Hi, <laughs> Olta. <laughs> Folet i Olta pak më ba ngjish me Alpini. Më hahet, po nuk di që të ha. <laughs> Adhere, do të bëjnë një pytit voglë nga aktualiteti, sepse kë mm -hmm. vend i bashkimit e Europian është gjobitur nga oh. bashkimit e Europian sepse shetë djathë bardhë. Pff, feta. Së të keqe ka? Shë ndaluar. Shë ndaluar. Oh, shë ndaluar. Sëpse feta qizi është feta qiz, si që gjithon e da. Edhe është kjo e drejta trektare e kjërat e brendet e markat e këtumës e qëfarë. Por, këj vend i bashkimit e Europian nuk mund të shesi djathin e vetë, si kur është djathin bardhë, një njërën dëryshë si feta, si që gjithon e anglisht, i ashtë bashkimit e Europian. Okej. Okej. Kush janë ata, nëse, nëse e njendo pak diaftin. Edhe këtu në Shqipri po themi. Mhm. Mm kanë laste. Si shkon në blen diaft. Mund të shkoj mendja më me njëherë tani se kush është ky vend? Po themi jo Balkanik, ku diafti i bardhësh në shpinën e vet, që bën diaft bardh më njëherë. Edhe përpiqet të shesi. Ke parë, a? Apo a, sa kanë? Jo. Ja? Ja, ka, ja, po suvien disa kanë mundë. Ku dësesheri? Nuk është Girokastra. Urdhro? Ta shes për sa pun apo jo? Ja? Jo, jo, jo, është. <laughs> Nështë një vënd që pënd jatë, bën shumë jatë, mm -hmm. edhe një është të iqobitur se pëse ka fi borë shesjet e jatë bërë, që një ndalohet për e me regulur. Ok, ka një kamida. Ok, ma bëjë këshume shenjë. Ose ja? Amerikashtë. <gjë> jo, jo, ush. Që <gjë> vend Europian, po. Po, pra, ka se është në Europë. Po, ush. Për shafë është afër kujt më? Afër nesh. Jo jo jo, është. Greqia thua ti? Jo jo, Greqia e ka të vetën. Greqia ka të vetën Ibrahim po. Jo, nuk ta them. Jo s'është afër nesh, është larg. Për s'është jo Ballkani. Ah po. Okej. E fut atë kod. Nice round. Lërë fare s'ka dj. Kemi një fituesolta. Kemi. I pepra. Na na, jo. Na na, është saktë. The only is saktë, ai si a bën më dha. Nuk e di si a bën. Ëh? Kush remixi i Lonely ka dhënë nëntor më të dashur? është nga The Distance dhe Riddick Kën nga i nanës Dikur shumë e famshme është bërë famshme prapë so, Për qenaj? Ban A qa më do njëtura? I kënë gjithi detë Ska më i deta një anë këtyër të, të kë Kënimi i vita dhe tymi A e që për detë ban I love it. Do you think I'm going to say something like that? I don't know. Well, let's go. Let's go. Nana Lonely Remix. Na na na na na lonely. Mi sekondërdor, të pinçese të kanë Mustang, lonely. Ferrari. Aha. Uh -huh. Jaguar, është një lloj makinash bukur aty. Normal, mm. pse. Edhe kjo vajza ishte çfarë themi? Po lorë tani shit. Ë? Çikoi sa më. Ose goma aty, Lorosh, shi, shi. Mm. U. Nuk është e psi, jo poçi çfarë makina. Dërkohë, një vajz fituese 12 vjeçare për te koshana, në privatet i mbaron numri. Vera. Ja vlen. Ah, Bravo okay. Vera. E lumë Vera. Vjesës edhe dimrit. Ishtë nana, amish dasho që rikëthet, me në lollim baska që vitësh. Kërë ke një kër të gjuar këngë? Një herë në fundë, ku ke qënë kërë ke të gjuar? Ja, shumë vite më parë. Ku, ku, ku, ku? A, A të te... te... te... kemi te... qënë këtu në emision, besoj. Mm -mm. Të refleksion. Yeah. <laughs> Unë të themë, kërë ke një të gjuar atje, këtu në emision? Te disco refleksioni. Ndoshta. Te disco ti ke qenë te disco refleksion. Po, ku ka qenë juar per ert fundit? Ose mbej. Per ert fundit s'e mban mos e ke ti qenë per ert fundit? Po po them një herë kur e ke pas djuar, nuk po kërkoj herën e një herëve, po, ka qenë aty. Nuk okay. ke. E ke përsyerr, po? Natyrisht. Refleksioni ka qenë Romulaka ti do, po, bajmën ta krcem. Si ke kurtosur kështu kërçë, si si mund të krcej këtë sot. Ai e krcej kështu, është ndryshe. Pak kërçë, kërçën kërçën e më i ngurtë kimi po. Krcëzim i fortë për hapësyrën. Ndotse të kjo loria vërtet. Krcimi i fortë, sepse bajmën tashin, se tani s'emi më i fortë për hapësirën. Dy rëndon me inkram, dy me inkram tjetër. Dy rëndon me inkram, siç është. 4 lvizje. Ta mund ta bëj unë gjithë ditën. Po, ashtu si Filip siç kemi thënë, sy dy poshtë, po do shohësh veten pasqyrë. Kështu është. Të shkonim. Çfarë pasqyrimi? Po. Po, çfarë do të bëjmë? Vinë një pasqyrë tu ta kemi. Do bëj kështu gjithkohës. Po, në fakt nuk duhet shohësh. Ti, Olta, ku që që dëgjuar Loni për herën e fundit? Ti, Olta. <gles> Ai sta them dotën. A le të sa Olta nuk nuk ka. S'ka kaluar as komo. Hami. Çfarë do të them tani se s'kam qenë vetëm kur e kam dëgjuar, kupton? Ata nuk s'kam uh... <laughs> me kërë zemra, ku? Prap, pikërisht theri. Nuk e di. Në hotel. Kam bërë. Ataun se këtu ngjitur me refleksionin kisha shkollën. Kam bërë gocën me lonin. Ja, ja, se ka për me A, jo, jo, ja. okay. s'ka bër me lonli. Jo? Jo. Okej. A le të vazhdoj, le të vazhdoj Kuitsi, për... Kuitsi Shazam me me Kang Retro. Pritni një sekondë, më duhet të na pitet ti ku e ke dëgjuar këtë në fund? Makin. Në makinë. Njeri <laughs> në makinë. Është shumë e lashtë kjo, un kam qenë 8 vjeçarit e kjo. Jasë, gjimnas, lasht, gjimnas, ja. lasht, jo, se s'është aq e lashtë, jo. Është e lashtë? Jo. Në gjimnaz. Është 2000 kjo. E 2000. Ka më të lashta. Kjo pa. tani është e lashtë. Diqjoni këtë një herë, një moment vetëm. Çfarë oh. dizajnim? Um, <laughs> A, titullin e këngës dhe ku shë këndon 069 207 222 -22, <të> 069 207 222 -22. <të> <të> Ndim nga unë për ju nuk është O oh, nana je ja. O oh, nana je O oh, nana je O oh, nana je Këtë e mba së pak kërën e mqisit Në klab e fem oh, në no, i qitë bika dhe mishdashur Këtë e mba së pak të një shkoa për Lorenzo Gjovanotin Kjo është pjeno di vida Lot me jet Thënë uh, <të> Djona afrikane eh? muku lot me jet muku va va pak afrikançe çum nga ora 2 deri në 3 çdo ditë quando balleranno gli orologi intorno a noi si confonderanno le stagioni guardami negli occhi che si incrociano coi tuoi stiamo insieme o frimidabere pensa quanta gente che è passata già di qui quanti tradimenti e matrimoni Pensa quante volte sembra proprio che non va e poi cambia tutto in poche ore e non è scritto da nessuna parte che io e te avremo avuto vita regolare non è mica vero che tristezza e d'allegria sono distribuiti in modo uguale È un'estate bellissima è finita già una moto che parte una sonda a su martio ricordo che brucia ancora perché pieno di vita È pieno di vita, è pieno di musica. Quando sarei lì a fare ginnastica, mentre fuori c'è quel tempo grigio, nelle cuffie a ritmo di una musica che ti porta in qualche posto figo. Quant'i presi da qualcosa di importante, che non è importante per niente. Siamo indaffarati a cancellare le impronte della nostra vita precedente e non è scritto da nessuna parte che io e te avremo avuto vita regolare e non è mica vero che tristesse dalle etria, son distribuiti in modo uguale. Erre sta te bellissima è finita di già una moto che parte una sonda sul mar dove un ricordo che brucia ancora perché è pieno di vita è pieno di vita è pieno di vita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 Avremo avuto vita regolare non è mica vero che te scese dalle vie sono distribuite in modo uguale È un'estate bellissima che ricomincerà un'emozione che parte una sonda su marte un ricordo che mi emoziona perché è pieno di vita è pieno di vita è pieno di vita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 No Mëngjesi, mirë mëngjesi, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit Morning, hello mm -mm -mm -mm -mm -mm -mm. Ora është anjë 99 minuta, miqtashur, ne kemi dalë këtu në pun në klubin e mëngjesit Si që do të tjetër nga ora 7 dhe i në orë në 10 Për të mbajtur ju të hargëtuar ndërsa ju jeni duke shkuar në pun të uaja Ose jeni në shtëpi duke bërë pun Po, është e vërtet Ose jeni në shtëpi duke duke bërë pun ose fundjavë thjesht porrini. <laughs> ne prap edhe për ju kujdesemi dhe për këtë pjesë. <laughs> po. Po se në këtë vend janë në rreth 3 milion njerëz, po? Mhm, mm pa gëshum. Edhe nga këta 3 milion njerëz rreth do po të themi se 1 milion e 600 mijë janë fëmijë dhe pensionista. Apo jo, pasaj bie që vetëm 1 milion e 400 mijë janë ata që bëjnë punën. Mhm. Në këtë vend. Nga këta 1 milion 400 mijë Varës sa të papun janë Po, rrëth 350.000 Me sa, kuptojnë që rrëth 350.000 që të bëjnë gjithë punët në këtë vend Edhe nga këta 350.000 Kam përshqipjen që 300.000 punojnë për shtetin Që betet vetën 50.000 që të punojnë Realisht dhe Këtë vend Po edhe nga këta 50.000 që punojnë realisht Këpër asush Janja 20.000 që janë për burgje 30.000 më beten Hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih <laughs> Që të punojnë realisht, nga këta që janë në për 30.000 janë ca janë të smurë, janë pushim sot, e ke bërë zhjucarë në spital. Se e në kafe. Po. Që që mbetet vetëm një 18 veta që të bëjnë punët. Bold janë. Realisht në këtë vënd. Po. Janë mjaft. Ka cilët me sa mora veshën 16 janë arestuar sot, që që janë 2 veta që janë duke <laughs> bërë punët. Jamë unë që kam dalë këtu, jeti duke parë televizion. <laughs> Shumë pak, shumë pak njëzë. E, pa, di e di i gjemë. E, pra, e, mirë më mirë. Se kisha me ju e ma vash, mosë frega, <laughs> e një mi pëshim në gjumë. Se kisha me ju e. E kisha me Shqipërin në përgjësi. Sepse, uh, ambasadori Amerikan do në luë është i shqetsuar për mungesën e punës në Shqipëri. Po jo të vendëve të punës, a jo zgjitë me rilindjen, por të punës në lidhje me shqetsuar. Kapjen e peshqve të mdhejnë Ka bërë një deklarata Embasada e shtetë bashkuarat Amerikës Dienë në Facebook Ka që një deklarate fort E cila përmend Tre Se tu është Grupe Cilave u drejtojët ambasadori Njërin nga këta dhe bëjmë quits E dhe do tjetë për dy bileta për të par Oceana Oceana në Music Hall Thotë politikanëve Prokurorëve Edhe këtyre Qa është këtjetra? Mm -hmm. Dupika Ju zotuat për para populli qiptar dhe për para nesh Ne investuam në burimet për t'ju ndihmuar Në luftën kundër krimit organizuar dhe korupcionit Ku janë rezultatet? Pik pyetje Pyet ambasada e shtetetve të bashkuara Populli qiptar doj që t'i ebet fund Kësaj pandëshku e shmërie Komunitetin dërkomtar kërkon rezultate konkrete Për para vendimeve të rëndësishme këtë pramber Tik tak Tak Ambasadori Donald Lu. Kjo është mm -hmm. deklarata e tij e plotë. Pyetja është pra përveç politikanëve dhe prokurorëve kujt tjetër i është drejtuar ambasadori me shprehje. Na e shkruani se rruga është në 207222, nuk duhet të jetë shumë e vështirë, më i shkalli më shpejt i shpejti, fiton dy biletat për të parë Ocean's Next Musical. Theni mbas pak tani është koha për muzikë, mi dashur. Give it everything you got, është titulli i këngës dhe e këndon Beth Hart. Mëse vini miq dashur, është ditë e 1-a, data 1 shkurt dhe ora është 9:17 minuta në këtë moment. Ne ju përshëndesim dhe ju urojmë një ditë fantastike. Po shija se kanë dalë pamje tani nga ë, uh, do të shpatimi në kanalin midis francez dhe britanisë. Të nënt clandestinberg, uh, nënt refugjantëve, cilët rrezikonin që të mbyteshin në uh, ujrat pranë Doverit. Ëh. Mm -hmm. Janë shpëtuar në uh, këtë rast nga Marina Britanike dhe janë nën shqiptar. O, oh, oh, tet burra dhe një grua, po. O. Oh. Cilat uh, shkonin në Britaninë e Madhe me gomone. Aha. Si do thua? Sa bukur. Jo, e kanë padallë, kështu që ka qenë ka qenë ka qenë fatlum për ta, sepse kishin rrezikuar mbytjen, siç uh, njoftojnë mediat britanike, por Te nëntë të do po, të bëon, të nëntë shqiptarët janë janë mirë. Tet burra te një, një grua. Sa si dolën dot? Ja ku i kanë. Po i ndihmojnë da dashijë të. Shfutën në kukën, po. kukën, pra janë janë bashkëqytetarët tanë që po hmm. mundoheshin që, që të arrijnin në Britaninë e Madhe, në vend që të po pse mëçi duhet domethënë. Nuk e di, nuk e di, por uh, me sa duket nuk janë në Shqipri, në doshta, o, të, të kënaqur në Shqipëri, ndoshta se të marrësh ashtu si shkoën në Britaninë e Madhe me me varkë kupton është Po pra çik Ës pak e dëshpëruar dhe... apo jo? Tregon goljax për këtë vend. Ka mbështetin? <laughs> Ose mundesh vetëm të bësh një këshu, konkluzion të thjeshtë edhe ndonjëherë tërheqshëm thua, janë budallënj. Ose s'e din ça bëjnë. Apo thjesht çfarë, dhe mbyll me aq që dhe nuk nuk analizon më teja, nuk merr as përgjegjësi as gjëra për sa ndot me qytetarët e vendit tont. Nën në kupton? E drejt. Kështu që nënt shqiptar të shpëtuar fatimisht. <laughs> <laughs> Uhetën nga një përshtyrje superve tani që ti ngrohej nga pak edhe ti marrin edhe ti pak etoin ti kthesin ti kthein prap në Shqipëri. Të paktën do kthesen si njerëz. Thuaj? <pohum> <gjohet> Sti. <an. laughs> Doktor në avion. Po. Mirë, i ku kjo? Nën çiptarët e Britanisë së Madhe kemi një fitues në lidhje me një quiz, më zgjidhë quiz muzikor pak më herët këtu. Atë kam trefit. Këngë e vjetër, po. Dancing with an Angel. Dancing with an Angel ose Saxa. Dan W është 2-3-6 një baronu më Emilianit dhe fiton 2 bileta për në Cineplex Ishte e sak, bra Bravo Ishte koha kur bëj nami me këto Në bërë disco klubet e Shqipëris Rëna do ati u bëja pak Që të krejësht në mbrapsh në ko Në bërë Let's go nësa e gjeni të këngën. Dhe kjo është e vjetër mish dash, jo kaq e vjetër sa kjo. Kaçi. Okej. 069207022206920. Ha, Olga, kush është? Si the? Hë, e gjendos? Po se mendova kaq të. Ha, se mendova kaq të. Është e njoftë me ndipo. Play edhe një herë. Kush është? Hajde jepi. Can't get you out of my head. Ai pa aty. Jo, të betohem. E pa aty. Të betohem. Se është e njohur. Miró, kajtë provojmë prapë, ta provojmë prapë. Kujdes. Yes, Robi Williams no oh. Bravo, bravo <laughs> Bravo, ulda, kujdes Ha, ulda, <laughs> ha Do t'i gjithë gjithë? Po, po, po, t'i gjithë, t'i gjithë Nuk t'i gjithë Ha, me gjithë? Po, se është e t'i është, t'i e di Po, se duhet t'ashtë A jo e di, po, se di Ja e di, e di Nga e, e dimine që t'i e di Ja është o thyrin <laughs> Ha, mi Ta në kjo loja sësh për ma besaj Jo, sësh për ty pra. Mirë, kjo është e fundit, kujdes Kujdes Momaike pra. E me ty. Ja, si kemë mua. E gjendë? Ja. Ma jpa ulë. Pra. Kush e gjën e çeleta dërgoj 069 20 7222 e çirim vjen tani. Miq është klubi i miqësit. Në ndër 21 minuta. I found the love for me. Darling just dive right in. Follow my lead.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 sunlight and in your eyes your whole then mine baby i don't sit in the dark with you between my arms barefoot on the grass while listening to our favorite song when you said you love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 Ne shohim në 9:25 minuta jemi me klubin e mëngjesit në Radio Club FM 104 edhe në ekranin e Klan Plus. Mirëmëngjes Blendi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Altini. Olta. Gjëja, mirëmëngjes gjithë. Hello. Çaf. Mirëmëngjes Arya. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Altini. Si tek filmi uh, The Shape of Water? I mm. ke riparlu The Shape of Water? Jo, nuk jo, jo. e kam. Pa e pash unë, pash. Do ta pa shikonin po se është Po Flori atë më çepi. Është mirë. Po Lori nuk doja jepte Oscarin sa kuptova. Ëh, uh, se uh -huh. jepte Lori ëh? Ja, po qartë, puna e fitoi mm. King Kongu Oscar. Mi vaje, s'është me King Kongun, kjo është me Amphibin, Amphibin. Ja, Merë, Amphibi ja, si bukur gjithsesi. Ndoshta jo për Oscar, po. Jo, jo, fotografi jo, shumë, mirë, shumë që giyrimë, si e mirë si xhirime, absolutisht, po. S'më pëlqen fare. Nëse për Gocsat ishte, sigurisht Gocsat kanë shuar, zëra është romanca shisëse. Qi kam rë që vajzat vdesin Kurin për alienët. Po. Mesat duket. Si jan mërzitur nga toka, burrin e dur në tokë që po fillon. Kan shumë të drejtë, Lori. Ai ishte i ndjeshm, me jonte, nuk bërtiste, në seks ishte mjeshtër, etj, etj, etj. Do të drejtë do të mo duket. Ishte e bukur. Jo. Mos u bëni xheloza. Jo, jo, para të? <laughs> Nasimën. Ati dua ujë dhe kripë që t'dieton, apo gjithsesi. As bukë mm. as gjëa, vetëm ka pa ja. Pse ha? Po, han i macën, e marr mëngjem i macën, po. Ngri macën. Nuk e shoh pra. Po pra nuk e shoh. Nuk e çau njerëj atë macs. Yeah. Jo, juna. Sikse fajiti në fakt, nuk e dinte. Ehm, um, nuk e dinte që macja. Që macët ishin ëh. Që macët ishin. Poose ka ditur pastaj. Bishisht ai. Ma ma bishje. Nuk e shoh. Munda, munda, munda shohsh. Si duash, mos e shqipta. Ja, ishte shumë i mirë, ai nuk e dinte. Ai shishme do të kijë, ne sigurt. Çfarë duhet të ndaloj? Po mfalirin. Um, Je këtu akoma? Ishte e, një burr i cili lika. ishte shumë bipesh, edhe mm. ç'bëri? Kisë provuar shumë gjëra, më thënë drejtën dieta, palestra, e lloj-lloj, kështu po del një shërbim i ri që premton se mundet i bëj njerëzit që në një muaj të humbasin të gjithë peshën që kanë tepër edhe të vinë në formën e tyre optimale. Ky tha, "Ok, do ta provoj." E provon atë. Por oh si shërbimin dhe si shë funksiononte, i bie zilia një mëngjë. Ting dong. Mm. Hap derën këtu kur shikon, gocë, shumë e bukur. Veshur asgjë. Një pal atlete a dita të bardha. Asgjë mm. tjetër. Ëh. Mm. Mm. Edhe rreth qafës kishte një shenjë të vogël, si shirit këtu ku lexonte. Po më kape japëlltia. Ja. O m'kape jamë, joti dha këy. O, o që jepolut se e kam presur domnis mbas asaj. Brap ajo, vrap këy, brap ajo, vrap këy, brap ajo, brap këy. Brap ajo, 2-3 kilometra se ishte e kem rasë të pamjen që e tërhiqte por, por në fund dorzua. A ve. E la ai gojë, vaji është sportista. Tanësë më ngjensë e njëta vajë ding dong, zilia po m'kape jamë joti, asilli këy. O oh, mja, 3 kilometra mbas asaj, brap, brap, domethënë rutina e përsëritje çdo ditë. Interesante. Me si rezultate njërë. shumë të mira sepse motivimi i tij për të vrapuar ishte mbetë vërtet i fortë. Javën e dytë fillonte faza e dytë mm -hmm. e këtij, e cila, siçi kishin shpjeguar zjat më shumë, kjo është fazë 2 javore, i thënë, që na çon pranë fazës së fundit të <laughs> fazës së kadrës, fazës 3 dhe si tuaj javës së katërt. Ding dong, Zilia, gruaja më e bukur që kishe parë ndonjëherë. Po po them këtu. Mm -hmm. Një tjetër grua, po, kishte pak më mave në mosh, por pak më e mirë, ose ndoshta shumë më e mirë. Mm -hmm. Tani i kishin bën me një grua, jo më me një vajz. Pam makapë ja me jotja, e njëjti shirit rreth qafës, veshur një parë atletë të tjera. me veshë. Po aj aj vetëm atletet. Nisën masaj tani kishte këy bën ja 5-6 kilometra i kapte. Mazë apo ky ishte shumë në formë. Nuk e kapte dot. 1 herë, 2 herë, 3 herë, 4 herë, 5 herë, 6 herë, gjithë er, ditën me radh. Dy javë ky model. Shkriu ky komplet po. U bë ganti ganti fiber kishte mbetur edhe ca. Nisë kjo faza finale. Kjo bëhet më e vështirë saç sh... shpjegojnë në shkancëtarët kur janë fillimet e një rënje në peshë është e shpejtë. Por pastaj bëhet gjithmonë më vështirë se dettrumi fillon të, të kompenson për këtë. Kështu që duhet një goditje shumë e madhe. Më së gjitha këtu me Siprista. Isha goma shpresën ding dong bie Zila kur shikon njërin. Mm, njëri. 1. 2 metra muskuloz, asgjë veshur vetëm pala atlete, rozi kishte. Në mm, oh. të çafat, podkapa <laughs> je i. <ini. laughs> Mëllare, mëllare, mëllare! Të e mësua krybin e mëgjësit, miqtashur ju përshëndesim. Rafa, ara, e shtë, ju të kësua ka mbëtë. Në njën një të përre publisitare. Dhe tani, a e, a, e, a e dini se, dini se, dhe tani, a e dini se, me jevi në krybin e mëgjësit. Vetit e milcës, barit të bletës, Qartësim e ndore për shëndrim dhe qetsim, bari bletës përdore gjersish kunder angthit, stresit dhe pa gjundësis. Pa ko, më panj një studim arritin në konkluzioni që bari bletës rrit për shëndrimi dhe qartësim e ndore. Ndihmon në studim dhe provima, një studimi Universitetin Northumbria në Britanin e Madhe të regoj që nëzën si që konsumojnë barin e bletës arini rezultate më të mira në provime dhe në detyrat e shtëpis për deri 6 orë pas konsumimit të barishtes. Kjo e fundit i bënda ata më të qetë dhe lërgon të stresin gjatë provimit kundër herpesit dhe virozave. Studimet kanë treguar që bari i bletës përmban disa substanca që ndihmojnë ndjeshëm për trajtimin e virozave dhe viruseve që shkaktojnë çrregullime siç është herpesi. Sipas studimeve, bari i bletës ose kremra që e kanë atë në përbajtje, shkurtojnë jetëgjatësinë e herpesit dhe zbutin shpërsinë e tij. Për më tepër, bari i bletës ul shanset për rishfaqjen e tij dhe ofron çlirim nga kruajtjet dhe skuqjet. Ky efekt i barit të bletës vjen nga acidi rozmarinik dhe kafeik që gjenden tek Kunder pa gjumësis dhe angësit, Komisioni Institutit Federal Gjerman për medikamente dhe mjekësin sugëron përdorimin e barit të bletës kunder shregullimeve nervore që shkaktojnë pa gjumësi dhe pa regullësi në tretje. Tiroidet dhe sindroma e lodhjes kronike. Bari i bletës përdoret në Evropë për trajtimin e tiroideve dhe rregullimin e prodhimit të hormoneve nga ana e thyre. Kjo veti së bashku me karakteristikat antivirale të barit të bletës e bën këtë bari shumë të dobishme edhe për trajtimin e sindromës së lodhjes kronike. Alzheimer dhe skleroza. Bari i bletës përmban vajra esenciale dhe substanca që kanë aftësi qetësuese tek njeriu. Studime tek njerëzit kanë treguar që nëse bari i bletës merret nga goja, ka efekt shumë qetësues. Në doza të larta, bari i bletës të vënë gjumë. Studime të tjera kanë treguar që bari i bletës përmirson kujtesën dhe rrit vëmendjen tek individët që vuajnë nga simptomat e Alzheimerit. Kjo ndodh falë përmbajtjes së lartë të antioksidantëve që mendohet të mbrojnë qelizat e trupit nga dëmet që shkaktohen gjatë procesi kimik të quajtur oksidim. Çaji i barit të bletës. Mjaft nga vetitë e barit të bletës përfitohen në formën e çajit duke përdorur gjethe të njoma ose të thata. Një grush me gjethe të tilla zihen për 7 minuta bashkë me 300 ml ujë. Filtrojeni dhe lëngut mund i shtoni pak mjalt dhe mund ta pini 2 deri në 3 herë në ditë. This is Club FM 100.4.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 but different names we would build the rocket ship and then we fly far away just to dream about the space but now the life now the face saying wake up you need to make money yo yeah. la la la la la mi mjeshi që gjithëhë mirësevini mirëmjes Mjese a që haqë, sa po të gjua me dhe këngën e ditës, është Vilma fitues, e 8, të këtë të njënë të imbaronumëri fiton 2 bileta për në sinepleks. Ndërkos, është një të njënë përveç Vilma, së kemi e të fitues të tjerë, po? Kemi Aldo, njënë që ka thënë Danimar, ka 84-9 të imbaronumëri fiton 2 bileta për në të anë <tści> në konta, të këtë të të të të të të të të të të të të të të të të të të Qfar është pjetja? 069, 2078, 222 Djathja për jo Lori, nuk ishte Lori, përmë qa kap Po frisim për djathjin uh, Danez ranc, mm -hmm. që. E ty të përqenë, Lori? Shumë Përqenë e një djathjit Danez? E dhe mua E dhe ty përqenë, mërten? Po, jështë dhe kërën shumë që Gaj e ti, ola, ti e Malakasriot, në origin, qabon <laughs> Si me qenë Copenhaga, s'ky mm. Përqenë djathjin Danez? E dhe mua më përqenë Si kur por... no, e zënë zotrin. Ja jofi, jofi barri i Shqipërisë i shkëlqyer mund, mund të jesh shumë mirë. Po, na dorën e vetë kështu. Ordër nga Mathew. Mos më pëlqen. Serio? Si po lçen këtyra? Prandaj. Ty të pëlqen e di ku jo. <laughs> e blen djalën e bardhë ajo. E sjenga se la Nico në, në një kutira, kutira të mbande te Neçi. Po nuk më flet ashtu ai, kur m'hashet. Kurse blet. Ai zëna ashtu. Të tutje blason për vështë ai. E ja. Ne jemi uh jemi si dhe të? jemi dhe jemi dhe online. Mirëmëngjesit të gjithëve. Mirëmëngjes. Që jeni online në Facebook apo kudo qofshi në të gjithë botën. Se ky Facebooku na çon gjithandaj. Ju përshëndesin. Edi vazhdo. E e shikoj që shiheni vazhdimisht këtu kur jam duke folur un ka një av a dyja, tre vjet. E ke marr vesh edhe ti tani. Unë respektoj shumë. Unë respektoj shumë durimin tënd. Edhe un. Çaptemu. Je për të. Jamë të bëni me ndonjë tjetër, nuk e di. Policëve ka thënë te leva 741 i baro numri, fiton dy bileta për tek Oceana. Bravo. Ndërkohë kishin bërë kishin edhe një këngë në fakt, Nirvana, The Men Who Sold The World. 300 i baro numri i lirit dhe fiton dy bileta nga Oceana gjithashtu. Shumë mirë. Të lumtë. Për mend drejtën. Qlota, tani nuk flas më gjithë ditën. Hmm. <laughs> për arsye sa kanë mbetur. <laughs> jo. Ja. Por shkojë pa glaimen nga Irani, që janë shumë interesante, më thën drejtën. Janë duke bërë një protest kundra hijhabit. Mhm. Mm Ëh uh, dhe të mërkurat kanë filluar të quhen në rrjetet sociale të mërkurat e bardha, ku hijhabi është i detyrueshëm në Irani, Iran. Iran. Mm mhm. Ço thotë që, thot që femrat duhet mbulohen. Gja gjithë kohës, nuk mundet të dalësh e pambulluar, sepse ndryshe e në shkeljet të ligjit, dhe nëse e bënë këtë pasaj, do të dënoesh si shtë të takon. Por, kjo protest ka njësur tani. Për shumull, dje në njëri nga kryzimet e Teheranit, mundëshie i kjo zonje, postuar edhe në rridet sociale, e cila, bashme një foshje në kra, ka hequr hijabin e saj, dhe me një shkop e tunë në ajer, duke thirur që jam kunder hijabit të detyrueshëm. Mm -hmm kundër hijabit të detyrueshëm. Dhe nejo nuk është vetëm janë kjo. Është mirë, nuk i kanë ndodhur gjë pesë. Jo, nuk i kanë ndodhur gjë, po e gjitha kanë nisur me protestat që kanë shpërthyer në Iran në muajin dhjetor. Një vajzë që është pak më poshtë këtu, po ta shikoni, u ngjit në muajin dhjetor, mm -hmm. hoqi hijabin e saj, dhe erdhi te veprim e para. Ajo u arrestua, por është liruar. Më pas. Që nga ai moment, vetëm që heqja e hijabit nga ana e saj u pasua pasaj nga gra të tëra që filluan të bëjnë të njëjtin veprim. Madje disa prej tyre e bënë këtë veprim të veshura me hijhab. Si këto këtu për shkak të kjo foto. Ëh. Mm -hmm. Për treguar që ato nuk janë kundra grave të tëra që zgjedhin ta veshin hijhabin, por janë kundra hijhabit të çënit i detyruar. Po. Ato përve. thonë unë do ta mbaj për vete, por gjithashtu do ta heqë, do ta tund një hijhab tjetër për treguar që kush do ta heq, le ta heq, motër e dashur. Bravo. Dhe ta ket vet zgjedhin. Dhe Kjo është çfarë është duke ndodhur në Irak, në Iran, po po shkova një video që ishte më thën drejtën më prekse nga të gjitha. Sepse ishte një zonjë edhe kjo në Teheran, shumë e vjetër, që me zin ngjitet në një tip ose gjë. Është një Shatrevani ngjirr atje, është me shkop dhe ka pritur 40 vjet për të hequr i Xhabin, për ta varur të, të shkopin me cilin bahë, të cilin mbahet e bastuni e portatun durnair, një sosish që kanë bërë edhe gocat e reja. Por thon edhe ajo që jam kundra hijabit të detyrueshëm. Duhet brejt, një zgjedhje e gruas besimtare që zgjedh ta veshë hijabin islamik apo të mos avesh atë. E mm drejt. -hmm. Por jo që detyroi qeveria që të mbash hijab me zor. Ëm um, tani që i pam edhe këto, duhet të shkojmë tek një loj e cila do ta bëjërin për të qeshur, pse <laughs> jeri për qan. Çamfer gjamë janë për mostra në Iran e ke drejt, okay. Le ta le ta bëjmë mirin sin. Okej. Le të bëjmë mirin, le të të bëjmë për të qeshur tani, sepse uh, kush do kush do të bëjë viktimë alloj sot? Ka ndonjë vullnetar për të bërë viktimë alloj? Është shumë Është <laughs> shumë oh, e shpikur, ka ka e shpikur, ndoshta s'ka. Ka e shpikur, kemi dorë. Ja kam marr dorën. Sigur ke marr dorën. Okej, mirë pra. Okej, dakor. Hajde jer. Tik tani. Ik tani. Okej. Hajde jer ik tani. Vetëm osh çaj ë? Unë nuk çan më ajo. Do e kaloj edhe një herë ka. Varë çka këngë do dëgjoj. Ka Kë këngë që bën për qarë. Njërë të qartë. Mesaj let. Po sigurt e bëhet edhe një herë këtë video në plagës edhe ti them ta shikoj të çaj thua. Çifandai, <laughs> çifandai. Plaga që po ngjitet. Po qesh. Është filloi të çaj jer prapë. Ah, po qesh tani? Okej, okay, erë nduti vjen me ja, pra. o, të qeshur. Jo më ashtu të çaj prapë. O po çaj bën? Po filloi të çaj. Okej, okay, yeri nuk na dëgjon më hiç tashun derisa qan. Por uh, Por Mështu ne kemi tre dilema për të. Atere, atere, tre dilema për të. Gati. Janë të jan shpifura, janë të vështira, kush kanë e vaj për ledhër lapsë? I kemi të zikra. Ok, në regu. Atere, ju mish da shumë mund të përgjigjenim në 06-27-222, 06-27-222, para shikoni se si do të përgjigje të jeri kur përgjigje të jeri kër përgjigje të ja drejtojmë vërteta saj, dilema të ja prezentojmë pak më boni jerit. Ahi që do vi pari apo e pari që do vi me përgjigjen e saktë ose tre përgjigje njësoj si ato që do jap ieri do të fitoj dy bileta. Ja ku janë thonë që bën kështu. Të cilat bileta janë për të parë Oceanan në musical. Po më në yemi në radio, si ti bëti dëgjojë ja, në radio. Jo, ja, jo, shumë mirë. Ja biletat. Jan këto të dy këtu. Un po të dëgjoj radio në këtë moment si. dhe si lek më duken. Jan bileta. Leku është mirë. Atëh, pyetja e parë për ieri. Gali. Ieri. Mm. Për të mirën e popullit shqiptar. Mati, më le të ndandroj çësak. Për të mirën mm -hmm. <laughs> e gravet të Shqipërisë. Mhm. Po. Ata. Okej, okay, mirë për të mirën e kombit në oh, okay. për, përgjithësi, edhe për për gjithë edhe për diasporën. Po. Shqiptaria. Do të zgjidhet, kaloj një nat me. <laughs> për shqiptarin pra. Po. Do zgjidhet, kaloj një nat me Ramën Bashën apo Kryemadin. <laughs> Do të jetë një nat e furtum to doçt do përplasën shpatat atje si te filmi hija mu bra çfarë do të zgjidhëri një natë me bashën ramën apo kryemadin janë thjesht dilema hipotetike po sikur ti duai për të mirën e kombit imagjinoje vet duhet ta bësh për të mirën e kombit njëri nga katër tre me këto e kaloj një natë në shtrat sigurisht Në shtrat për okay. të fjallë? Ja, po, po, në shtrat. <coughs> në shtrat, zëma. Në shtrat, për të qa, dëzhurë? Në qa kujtonë. <coughs> po, për më ndohë të në rojë, të në natë. Epike, zësë. Mirë, të në rojë, e qëvej. Pjetë e nëmër 2 e jeri. E shpifër dhe kjo. Jeri, dozhinët pje një gotë ujë nga një gotë vatë pasi njerëzit ka në arduar në të. Pa, oh, baba. <coughs> si të po, o, bo, bo. Pra Dhe pişuaj nga një kovat ku janë larë macet. <laughs> Blah. Un mendoj që imagjino ti është për shembull 6-7 ditë pa ujë. <kjo> me... <laughs> që është me natyrisht. Që është ëtmerr. Dhe pastaj e gatit për çdo gjë. Kam përshtypjen un. Po natyrisht. Do zihet ieri spi. Jan dy kovata, pra ieri shumë etur. Në njërin kanë lar duart njerëzit, në njërin janë lar macet. Nga ato pi ieri. Ai kanë anëron chimet maceve? Ëmerr, jo, nuk i kanë. Nuk i bien, a? Po Julie u kanë. S'të marr vesh nga këto punë. Okej. Përdja e tre de fundit edhe kjo është shum, shumë shumë e shpifur. Kjo është më e shpifur nga tëra. Jeri, do zgjite që ta bësh në break vetëm mos ndrohesh dot për një javë? Po oh, po po, sa kërc. Kësh një aksident vogël, por nuk ndrohesh dot një javë, apo të mos ndrohesh dot për një vit. Ë? Mos e bësh në break, por të mos ndrohesh dot për një vit. Okej, kjo që nga shumë e fortë. Pra ta bësh në break vetëm të mos ndrohesh dot një javë apo të mos ndrohesh dot fare për një vit. Po të mos bësh asu aksident, mos kesh aksidente. Kushe të gjithë dhe thotjeri Ok Uf. Igu Për të parë, o shenan mishdashur në music hall Ditën e shtun, në dark Ora 21 e 30 është edhe të premten Tek fusion këtu Do të përqishë një këture pjydeve si kërti që tjeri okay. Për të mirën e populli shqiptarë Njënat me ramen, bashën a pokrye madhin Pjyde e parë Pjyde e dytështë Do të gjithë dhe të pje uj nga një En ku kanë lar duart e njerëzit apo nga një en ku janë lar macët. Ëh. Dhe në fund fare ta bësh në brek edhe të mos ndrohesh dot një javë apo mos ta bësh dot fare për një vit. 1 vit. Ëh. Mm. Mm. Shumë pak. Mm. Ta kthejmë. Më, më. Ta kthejmë mirë. Ta, kthej. ta, kthej. ta rikthejmë atërijerija sërish po në emision. Ja, një okay, ja. Ja, pra bëne, okay. shumë e ai s'qon, ok, jeri jesh me ne. Ktu jam. Je pra me ne, ok, jeri janë shumë të shfivur, jeri vjen keq për këtë. Këqëndime, po. Nuk e kam e ty, nuk e kam... Nuk e shumë, nuk e shumë, nuk <coughs> e shumë, nuk e kam... Nuk e shumë, nuk e shumë, nuk e mikë shumë, nuk e mikë shumë, probleme, si që kam unë me olëtën. Um, <coughs> për të miren e popullit shqiptarit, për të miren e kombit, për të miren e gjithë shqiptarit, për prosperitet, për Shqipen, për flamurin, për realizat dushkun. <coughs> <coughs> për bleonën. Më miren një... Për bleonën, si s'kutot. Ritalonën. Më miren një... Më tjere, uh, Atëre, çfarë duhet? Më mirë, një natë me Ramën, Bashën apo Kryemadin. Do duhet të kalosh një natë në shtrat me njërin nga këta tre persona. Këto zgjidhje. Për të mirën e kombit theri. <laughs> për të mirën. Për fëmijët, për të nesërmen. Për shoqen tënde. Për Kosovën. Për shoqes. Për bacu Kry, njëri Bacu Kry, njerëz që të kanë vënë njetën, jo mos ia vësh. Jam një natë tek e fundit. Një natë, po. Mm. Jo nga jeta. S'ka zgjidhje. Me njërin nga këta tre personazhe, me, me Bashën. Me Bashën. Po. Okej, okay, zjodhi më të bukrin Okej, okay, mirë, atere Basha, Basha, kajale! Basha, kajale! Basha, kajale! Basha kajale! E diaj që me bashën e kishtë një kësho Ndërka Olta ka thënë Kremane E para Jeri Jeri ti përqenjë në qunat Dhe kjo dije Ajo ishtë aty vetëm për ty u letësuar juve Po gjithësësi Pasën se në kremane së dhe pranun dhe kur në ofertë si kjo Ramën Ramën të oh. Antinë ah, M'fal nuk po, po, po, ajo e të pabesueshme Pik për Loren më than vërtet e pabesueshme Mendova me me pa. ja, me <gles> <gles> me që teja më mirë me Pabesueshme të bëmuan nuk të kalon më mirë me Monikën thotë ti Po ja më çaj Do fle bëra zgjedhin timë Është tradicionale i ridhë qatëngjë Meqë është bërë një është bërë një studim dhe realist këtë për ta për një moment tani Nisutim i kryer në shtetet e bashkuara të amerikanëve në dy universitete, njëri brejtëre Illinois, tjetri St. Scotch, kanë një emër shumë gatruar. Ëh. <laughs> është është në këtë përfundim. <laughs> që njerëzit e bukur. Ëh. <laughs> në përgjithësi janë të djathtë. Me bindje politike. Oh. Un jam i majit për veten. Me bindje, domodin, çu. <laughs> në në fakt aty bëhet fjalë për një kontekst më jo se si ky unik këtu, ha. Nuk bëhet fjalë për socialistë demokratë. Po, apo të sin, për shembull konservator dhe liberal. Dhe liberal. Mm -hmm. Pra në në iden pra jemi më mbështetësh më në idetë majta që janë për më shumë po themi këto sociale, mm -hmm. ndihma e më të varfërve, rimëkëmbja e këtyre shtresave, apo jemi më i diajt që jep për individualizëm secili për vete edhe pasojë soti për të gjithë, siç thon ata. Dhe studimi thotë që njerëzit që edhe un për këtë po thoshë kam tendencën nga kjo e para, mm -hmm. më majtas, më më më sociale sesa kjo. Deri diku. Por sipas studimit që nga këtu, Korea e bukur, Korea e paqshme ose e paqshme, mm -hmm. jeta për ty është më e lehtë. Normal. Kjo është shpjegimi që ata kanë dhënë. Sepse njerëzit e trajtojnë më mirë. Njerëzit e bukur trajtohen më mirë, dënohen më pak, kur kanë bërë krime, mm -hmm. pagohen më shumë për të njëjtën punë me njerëzit jo aq të bukur e tjerë e tjerë e tjerë. Dhe kjo bukurie, po themi, që kthehet në favore, në lehtësira. Mhm. Mm Bën që ti mos kupton që jeta mund të jetë e vështirë për sa njerëz. Vërtet. Nuk e vë dot vendin, domethënë të çonë një blind spot atënat. Keverbërin ndaj hallave të tjera, sepse ti duhet të jeta emi. Një incident mirëore. Do të ndalë gjërat bashën, çon të dregoj çeziston dhe një jetë tjetër. Pronto që të gjithë. Kështu që të bukurit, për shkak të kësaj thonë që individi thotë vazdon secili jo me këto. Kjo është ideja. Mhm. Yeri tha që un prandaj zgjodha që t'i tregoj çeshtën, persiston, persiston dhe i lecuam të lajm. Dhe që brenda një nate ai do e kuptonte. E lecuam, e lecuam lajmin me me shumë dhimbje, ne që nuk ishim domosdoshmëri kështu djafas djafas natën. Un nuk nuk nuk e zgjodha për çështja e bindjes oh. politike. Okej. Okay. Ti e zgjodhën thjesht për bukur. Por kemi shumë. Igor. Burri i bukur. Thank you Yeri. Në emisionin e kërmë më jetesim mirë dashur, sa votam shpërtheu i Zotit i Sinbasha. Burri i bukur. E jeni, ej, çufitonai? E kanë batalje. Po të fillojnë të haben këto lavde, bukuria, imagjinohet, i thon vën ti do lulit zonë, bukuria është etur gjë, fizike dhe bukuria mendore është etur gjë. Por sa po e tham nga studimi zemra ime, që njerëzit të bukur e kanë më të lehtë jetën. Fitojnë më shumë, paguhen më shumë. Për një natë, po, janë për një natë ajo suftoanë. Po mirë, uh, Rama, çfarë bën atë natë kur kur ti e kalon me Bashën? <laughs> <laughs> është live, <larik, laughs> i hyj di live, live në televizionin. Momenti apo në RTV. <laughs> <laughs> Okej, okay, mirë. Kemi tani, kemi tani pyetjen e e dytë. E dytë. Ëh. Uh -huh. Jeri do të pije ujë. Po. Nga një kovat apo një enë ku njerëzit kanë larë duart. <laughs> po, Jeri, po. Por je shumë etur Jeri. jeri është, po e kupton? Nuk është situat normale, se e di që Zoe pije kurr. Shkë të tër si ulja vamanit, domethënë. Po. Do të pje uj nga një enë ku janë larë macet Macet e mija? Jo, macet e klasë Macet e mija Po edhe macet e hotet nuk është keq është e mirë, falem dirë ti Shumë e mirë është Atere, jeri do të zhidjet të pje uj në internet Edhe laj Edhe laj, po ku kështë të këtu? Në studio Atere do zgjidhja uh, enën ku janë lar macet. Enën ku janë lar macet do zgjidhë ieri, jo enën ku janë lar, mendo që zgjidhë mirë sepse mase lar mase dihet se çare. Duar të sa prekin. Dhe Lori ka thënë Lori ka thënë govat nga macet. Bravo. Ti sa po. <laughs> <laughs> <laughs> oh, okay, me Lori ton. Volta. Bravo, sa një pikë për Lori nga macet. Okej. Trajnë 2 me 1 me 1 për Lori deri tani. Ne shkojmë nëse Lori e mban avantazhin për pjesën e fundit. Kjo është se fundi i erit për drejtorin e kombit shqiptar. Prap. <laughs> do zgjidhi ieri. Mm. Ta bënë në braket mos ndrohesh edhe dot për një javë. Çfarë? <laughs> për një javë. Për një javë ieri. Kujdes. Një aksident i vogël ieri, i cili do të shoqëroj për një javë, apo të mos ndrohesh dot për një vit. Po mos bësh azin. E... Pa nuk do bësh këtë. Kujdes. <laughs> një aksident i vogël. <voqër. laughs> si thua një javë e apo mësin thatë ja turizëm apo një vit, një vit mbret apo <laughs> do zgjedh një vit një vit mbëndruar po, <laughs> por i jeta në shtëpi ja mëtojë mund të ndrohesh mbas një viti që në matë, <laughs> <laughs> po mund të heqesh edhe më përpara ja sikur që s'e ke provuar ndonjëherë apo e heq për ai rosia as herën nuk e kam provuar kështu e heq për ai rosë dhe e vesh bra në dark okay Mirë, ajo e di që ishte e shpivur ishte që në fillim, nuk më tani. Një javë. Mos ndroheshi javë thashën. Një javë, oh fal Lori, Lori 2 Lori deri tani. Një javë gatove. Dhe nëse ka thënë një javë. Lori fizon. Bravo Lori. Dobë të çojmë sarkën, ne çikojm kush e ka bërë për ju, për dy bileta për të parë Oceanen e Mishdashur dhe e mbyllim. Para se ta mbyllim, është gjetur censura. Oh, bravo. Tani në fund. Oh. Bravo. Je be ulta. <laughs> Atëherë është Lubiana fituese dhe ka thënë ekstaza. Ekstaza. Exact! Bravo. Ekstaza. Frymësjet e qeverive, korrupsioni, ekstaza, urrëtitjat dhe çfarë do lloj emrit i vësh? Fillojnë të gjitha këtu. Para më drejtuesaz. Lubiana fiton një orë nga Prime Emotions, njohurat nga Electronic Line, dy bileta për Cineplex dhe dy bileta për të Parosha Anën. Mirbra, ju përshëndesim. 1, 0, bravo Lubiana, Ndërko... përshëndesim edhe Prishtinën dhe Zagreqin, gjithashtu. Do korin e ka parashikuar saktë Ilda 929 i mbaron numri fitore dy bileta gjithashtu për të Parosha Anën. Ilda e dinte se çfarë do të zgjidhëti. Hmm. Bravo jota. Lom Ilda. Fitore biletave për oh. koncertin ne kthehemi oh. nesër në klubin e Mqisit 957, ciao. Mirpafshim. <laughs> <You're practicing>. oh. <laughs> Then I was his friend Which came as a surprise I spoke into his eyes I thought you died alone A long, long time ago Oh no, not me We never lost control Yeah. saw on against the case just there when my tell me you kills i my stamp died alone i long long time ago oh now is you and pain i never lost control your face this with the